نا دا راغن راغنگ احبان دوی لکی نو رائن ایزمونگ احبان ما صد داو چی بس او داسې سی شرکی الفاظ با بدوی کی ننوزی نو رب مختلف توجویحات او معنی علماء بیانی یاد یادا بیدابی لفظو نو بیدابی پنیتی وی او یا موهمه شرک یعنی د شرک بویم پکیو شریعت اسلام قران دا منکلد چې مؤمنانو تاسو به آئنده نوآی بلکې د دې په ځای صفاو واضح الفاظ وای چې بشکې نپکه بے بدی بی وی او نه موهمه شرک وی نو په دې ترې ته مؤمنان منکلل چې د منافقانو يهودو دا او دا مقصد سرطو نرزی یا یوه لزین منو ایمانو علاو لا تقولو تاسموائی رائنا لفظ درائنا لفظ دبی دبی لفظ مشتبه مشتبه لفظ زکا اشتبا پکی دا شکی دیکن چه دا سمانه لری دا شرک مانا با که دا بے دبی معنی پکې پراته نو دا او لفظ شي ګنې معنی لري او غلطی معنی زیاتی دی نو دیوژن دا سی الفاظ پرې ده مهم الفاظ مو آهن وقولو اوای د دې فزه انزورنا واضح لفظ چې مونږ تا و ګوره او وسمو داللا دا د افکوم وره آینده کې د الفاظ میں استعمال وای واللکاثرینا وذبار دکافرانو کافر چې پیغمبر به د کوي یا شرکی الفاظ استعمالي د دې پارا زاب ونزاب دې علی من درناک الله ورلا درناک زاب ورکی زما سلامیا د دې یاد دلان دې ابن کثیر او دارن جاساس احکام القران کې نکلیدا ابن جبسیری وای والغرض ان الله تعالی نحل المؤمنین ان مشابهۃ الکافرین قولاً و فعلاً د دې یاد نه دا معلومه شو چې الله مؤمنان مڼې کړل د کافرو د مشابهت نه هم په قول کې هم په فیل کې هغه الفاظ موای چې کمی مشرکان استعمالی کافر استعمالی لکای راینه لفظ استعمالړي ولی وای درنګ احکام القرآن کې جساس په دې پور باس کړي أوي وهذا يدل على أن كل لفظ يحتمل الخير والشر فغير و جائزن اطلاقه وي دين ذا معلوم اشواهر غلفز چبا يك دا خير او دا شر دواړه احتمالي غلط او سيد دواړه معنا لري نو دا سي لفظ د دې اطلاق جائز نه ده دسي موه لکر اينه او ردلتا صحاباو پا سینیتوی نه ایخون دا انزرونا پا ماناوی یهودو پا کی مقصد غلطو خوبیام اللہ منکو دا سی الفاظ میں استعمالاوی دا سی زمون پا دی عورف داسې الفاظ چې اغا موہم دی یا دا معنی پتن لی یا دا شرک بوی تیرا دی دا الفاظ استعمال منکو د دی قانون مطابق دا بس یہ قانون شو لکه تاسو ګټلي دا عوام یا تاویزګر خلک په تاویزونو کې یا چې دې په دې گاډو ماډو یا بدو بدو لکه بدو څه شي لري وېدا د الله نوم دے نو کم کے دے. دا اللہ حسنوں قدر دی بدوح دا آخر. بدوح. نو کمځه کې دی الله په آسمان او شنو کې ونښت قدرې بدو ما نه د آخر بدو نو دغه څه لفظ دی راينه پشان فدري مطلب څه خبر سره را اینا دغران سد سو چیه بسم اللہ دا پار استعمالی نو دا د بسم اللہ اب دی اول خود دا استعمال نشتا و بیاد دیسا پتلی سو کوئی دا دا شیگان دا اندوان و نارا دا حری سو کوئی دا دا علی وسی اللہ علی وسی رسول الله د شیگان و دا ناری سد سو نو دا سی الفاظ دا سی ولی وای ولید اسلیک دغره درود تاج وغيرها مده د دلاند راځي چې دی, دی وي یا پدمون وغيرها کې دا سه الفاظ استعمالي د دمګړي دم چي چي په درخه دا پلان کی په درخه دا پلان کی درخه څه شي نه دا الفاظ دا شي اس نور على hazardous په استعمال شوه نه د شريعت کې او معنی دا چې احتمال ورکشتا يې معنی معلومه نه ده نو دا سي الفاظو مې سیماره وي دغره پتایز و غیره کې لیکي محمد جبريل دغشې شو کنه کديوی نه دا موږ اسی دي کې لپارهکت د پاره نو برکت خدای الله په نوم دویم دا چې ستاله محمد جبريل دلتا حرفین دا محضور ودا یا محمد یا جبریل دارن پدغیلی کلی جمعتونو بانی لی کلی یا الله یا محمد یا محمدی لی کلی نو زبا نو خو اخو خیر اخو مافتی کن اگر مافتی چه عقیده دا شیر کدا اخو بیکی اگر خودا عقیده دا چې پیغمبر حاضر نازر ده عالم الغیب ده اگر خودتا چه غیوی یا رسول الله و یا صلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ و خو افسوس پدی نو رو بانے چی سوک لازان تا دیو بندے وئی لکلی یا محمد اللہ کتا وئی لکے نجی مو خدا نوئی چی علم الغیب دے مو خدا نوئی چی حاضر نازر دے نو پی وئی لکے یا رجی دو مینی نیلی کو نو مینی صرف پدی طریقی چیتو وطا یو یا رسول الله او دا جی بخبرات د مینی نوائی د مینی بارک خو د شوال قران غ کیسه بوکو چې شوال قران مولا وی ابه وی او وی دی دا مون د مینی نه وایو ویندستان کیو یو سړی خذله طلاق ور کړو مولوی سب لراغه وته وی مولوی سب کور تلالم خزم خپوا ما وته وی ولي خپای وي خپاو زتایم مور کل وطن و کور رانا لره نمی پدی کلی واتانو کورانه لري نه مي په ديګي کې پلار ثانه مي مورشتانه نه فورشتانه مي رورشتانه خپې وي خځه مي خوشحال ول او ارته شي ز دي پلار يم ز دي رور يم ز دي مور ارسي اوس مليسه خبره څنګه شوا اوا بس تلاقی اگر کدامي نه وي مينيني نه مي وته وي ايمان ته مينينه وي بس زميني خو طلاقي نو دا مشرکان چې زميني دي نو مو مشریکानगर کده مینی نه او بل خبر ادا دا چتاوس یو ټولو مر پدینا هو کې زوت کې بنا هو میر کې او ہدایتو نه هو کې او کافیه کې چدا یا چدا دا قائم مقام دا دعو وکنه کنه کنه دبلسا یا زیدو سمانو وا هدایتو نه هو کې یا کافیه کې اادو زیدن کنه نو دلته چتول کې یا محمد نو سیمانا شوا دنه هدایتو نه هو مطابق ا محمدن دې کې اوس بل تعویل نه او بل ورې دا خو ګرامر شو خو افسوس دا دي چې زوې موږ ګرامر چې کم دی وی کنه بیرر کې چې لاقیده مسله راشي به ګرامریش بینه هم هم ویږي قایده بل دا چې راشه د دیوبند فتايو ګورې او دولمه د دیوبند د مخکینو وسنینه یادو وسنینه خو د بریلۍ ته قیده بازی لري او ځنده دیوبند دی دا مفتی شفیع مولا کتاب ده سنت او بدعت ورډو کې هم پښتو کې وته کې ترجمه شوی ده په ری کې هغه د سنت او د بدعت تفصیل کړي دي آخر کې د بیا سوالات شي نو دا غي جوابونه ور دي نو په سوالاتو سوالات کې او ته په صدا شوی راي شيا رسول الله ال څنګه یا محمد یا رسول الله یې څنګه نو که کوي کچر ته یا رسول الله یا محمد په دې عقیدې چې پیغمبر حاضر ناظر دی نو دا خو کاره شي او که څوک یې چې حاضر ناظر نه دی نو همویل هم جایز ندی ولې په پوهه کوي چې یا محمد مطلب داره دا چا د محمد دا او دغره فتاو د روم دی وبنب دی کړی نورم بدیبانې حوالے ډېر رښتا خو برحال نو زمو وای وې ته په دې عقیدې دا حاضر ناظر باقی دی نه وای د نیدا باقی دی نه وای زستا په خیال د مينې نه وای نو ترته تو چ راینه دلان دې راضی کنه راځي راینه کیدا صرف یو مهم لفظو د شرک بوې ته لګرات الله و راینه موای او ته غټ پټ یا محمد لی وی وې خیر دګوندیت یو شرم او خلکو نو مومنان منی مطلب د دې شوبه دا شوبه دا. شو دا وا پیغمبر علی السلام چوغورا تمون د شرکی الفاظونه منی او پخپل اتا تا شرکی الفاظ وی لیکيږي راینه د تی وی کیږي نو دبل لپاره نخوخه او زانه لپاره خوخه مونږ ته شرم کوي پخپل اتا تا چې والی کیږي راینه او دکي معنا دنهغه احوانه الله منې لا ته کول راي دا سه الفاظ بسمه چبوي د شي کم تي رازي وو قولون زرونا واسمو واي د دې په ده صف الفاظ شمو تو ګرا مون تو ګرا زم ګين انتظار وک واضح لفظ دي نپکي بيدبيشته او نپکي اشتباهه واسمو و واره د الله د حکم ولل کاسرين عذابون اديم ما يو دلزينا كفروا من اهل الكتاب 19 زجر ورکی <تصفح> زجر او تنبیه مومنان مومنان دا مشرکانو او یهود د دې دا نخ وخيدي چې تاسو عقیده د خالصه د توحیدی او د الله کتاب د نازل شي او تاسو د عقیده صفای دی, دی باندې دا نپېرزو کی ما یودل زینن نخ وخیا کسان کفرو چې کافر دي من اهل الكتاب دا اهل کتاب او ولل مشرکین مشرکان خوخی ایونه زرا علیکم چې نازل کړي شی وتاو سبحان من خیرن قران م ربکم د طرف درف سا سنا خیر قران قران چې نازلېږي نو دا عام مشرکان او د اهل کتاب او کافر بيدانو خوخی ولې قران چې نازلېږي خو صفاقیده بیانې کړه دا سي د شرکی الفاظونه داران دا مهم الفاظ نن تاسو باندې کېږي او چې قرآن نوي خو بس دي يهودو بد سره چلونه کول ساس بدین کې به ټکي او ټکي رانه نېستل نو قرآن نازلې نازلېدل په دوی خنلې چې ولي دا مؤمنن خبری او الله الله يختص خاص کوي برحمتي پر خپل مهرباني دا قرآن په پوي او توحيد ميهشا چاله رچو غاري الله سو بخشي قران لراوي دا قران په عقيده باندې پوي او الله والله ذل فضل العظيم خاوند نه د فضل ډېر لوی لوی فضل دي دا قران قران ته وګوره لوی فضل لوی مانن صح من ايت انهن سهانات به خير منه او مثله دا پینځمه شوبا او داغه جواب پینځمه اعتراض او جواب پینځمه شوبا اعتراضه نصخه باندې وا با. نصخه منسوخ کیدل لازم دین او شریعت کشتا مخینو دینونو کېوا یو د یو دین منسوخ کیدل په دیل بل دین منسوخ کیدل نی لکه یو شریعت د یو پیغمبر بچلی چلیدل چې بل نوې شریعت پیغمبر براغن او غوړ و, و منسوخ شو پر دې نسخ خلګزان پوي کې لکه د عيسو د موسا عليه السلام دین چليدو شريعت تورات انجيل کله چې قران راغې ناغمخ کې د موسا عليه السلام او د عيسو عليه السلام شريعتونو منسوخ ش دا تورات نزول لمخ کې بل شريعت چليدو هچې تورات او موسا عليه راغې نو د موسا د تورات سره مخ کې نه شريعت راغې نو سره د او د انجيل غ شريعت او مخ کې دین منسوخ ش دا بغاټه ستوان دي نسخرا ويو دین بل دین منسوخ کیدل حقوق شریعت اسلام دین دا بیا ناقابل منسوخ کیدون کې دین دې چې دې پسیبل دین نه راځي خو بیا خپل پدی دین کې دننا دا احکام نسخه چې قران پاک کې احکام راځي هغه منسوخ شي احادیث کې نسخه راځي نو دا شته دین او شریعت کی. یو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا الله کلام, من کلام, کلام خپل منس کی دا الله کلام منسوخ ای او زما کلام خپل منس کی یو بل منسوخ لکه حدیث حدیث خو زما کلام قران نشي منسوخه نو نسخہ په قران کې شتا په حدیثو کې یو حدیث وانه بل حدیث منسوخ کیږي نو دارن د قران یو آیات په بلباني منسوخ کی دا نسخہ زمون په د دی دین اسلامه قران کې اومچري يهودو بده اعتراضو نبي عليه السلام دیوسته دا دین حق نه لې دا جیب دین نه نني اوووي او سواله بلا نني او خبرو کې بیا دا منسوخ شو نو تخپل مترا دي دي تخپل په شک کې خبره د یقیني نه دا نني او کې سواله بلا کې موږ بزس تاسو مون داري مختصر جواب الله پاک کوي چدانس خلا وی زکو او دا زمای اختیار ده بادشاہی زمادا بادشاہ زین نو دا بادشاہ دا اختیاری چاغه دمل کې او قانون منسوخ او بل قانون نافذ کی یو منسوخ کی او بل نافذ کی ترمیم پکيو کی نو الله پر خپل قانون او کتاب کې اراده بدل نسخه کوي په دې ولی ولیکوي او که الله پاک یو آیات حکم منسوخ کی نو داږي فزې باندې بل رولې پاجر او ثواب او عمل کې دا غمق کې نړی بهتري نو ساسودا اعتراض بي ځای نو زه دا حکم بدلوم را بدلوم زه دا الله دا حکم تابعم او الله بادشاہ دی کولی شي ان الله له ملک سماواتي ولا داخد دې اعتراض جواب حاصلو نسخہ په لغت کې څه ته وي په لغت کې کی ویل کیږي روانول روانول نسخہ لك عرب وي نسخات الريح هوا او چلي دا نو نسخه نشانه روانې کړي پړې ځانځه راکي د خلقو د سارو د خو انخي جوړی شي هوا چې تي زوچې دي د شګې مګې وادو زيراوادو زينه خيروانش نسخې الريح الاثار روان اول بیا نسخہ او قران کې پسلو رومانو راځي استعمال شي نسخہ کلي کلو ته وي نسخو مونږ لیکو سورہ جعسیه کې برابر شي اراف کې دارنګ نسخہ زائل کولو او محو کولو ته وایي سورته حج کې برابر نو نسخہ نقل کولو ته وایي نقل نقل کاول لکه په میراث کې مناسخه چورتاوي نقل یاد اندوانو عقیده دا تناسخ د ارواح دا, دا معنا قران کې استعمال نه دا خو معنی دا او سلورمه معنا نسخه تبديل ته وي تبديل دیو آیات پبل آیات بانے بدلیدل تبدیل <تصفح> یو حکم پبل حکم بانے بدلیدل اسطلاح کے نسخہ دو تحریف دی یو د متقدمینو او د دا متاخرین. متقدمین نو نسخه پډیر و سیمه ناقص راغسته ده پډیر و متقدمینو اوئی متقدمین وئی و بنیس وصف آیات کے مطلق تغییر کته د وین نسخه اے په آیات کې معمولی غوندي تر ته بدلم چیرای شي لکه څنګه حکم عام کول په خاص سره یا خاص کول د عام مقید مطلق کول او مطلق مقید کول داسه لکه مثالانی یو ځکه یا وایا ترا غلې دې مطلق ذکر دې بلزه که مقاعد ذکر ده نو متقدیمینو ایدا منسوخ شو عام خاص خاص عام مطلق مقاعد مقاعد مطلق دیتم دیناس خواهی نو دی دونا وسی مانا کڑی دا چپ دی اتبار باندې دیر گنا یا تون پا قرآن کی منسوخ راج جی علامات سیوتی شمیره پانسو آیاتونه دا قرآن بھی منسوخ دی متقدمینو پده تاریف او دویم تاریف تا متاخیری نو دی آغا تاریف دونو وسی نو محدود تاریف تی تا. نسخاوی و محدود مانا غصیده رفع الحکم بلکلیه د حکم پور تکیدل ما تلवते یا بدون تلवत حکم پور ته شي د تلاوت سره یا بغیر د تلاوت نه او حکم دواړه الله پور ته کی یا تلवत باقیه او حکم پور ته شي تاسو علمات و کتابونو کی, کی ویلی خاص کرده وصول کتابونو دا رجم مطالع چه الشیخ و الشیخت و عزازان آیا نوی نو دا دا قرآن آیا تو دا منسوخ شو تلاواتن و حکم باقی ده. دا دا تلاواتن منسوخ کی حکم مثال نو دارن دا سیم دی چه تلاوات ابرو سرازی تلاوات اشتاو حکم منسوخ ده او کله دا دا چو حکومت علاوه دوړ منسوخ ده کوم المؤمنی عائشه صدیقه رضی الله عنها وي دا صورت اعلی نه دی بارکی وي چې دا داسی په ډبل سورته د دین اني منسوخ شو کله داسی مشوي د دا وહી په وخت کې چې زموند سینونه غایاتونه ورشي الله منسوخ کړي نو پدغه معنا چدا مت تاخيرين واغسته دا, دا محدود معنا نوبيا علامه سيوتي وای تدغینو رایاتونو هي جواب نکړی دي او وی صرف په د خاص تاریف سره محدود تعریف سره د قران آیاتونو شل منسوخ دي بس شر علامه سيوتي لیکلی او بیا شاو رول رحم الله په دې شلو آیاتونو کې فوزل کبیر و غیره کې کوشش کړی د محدود تعریف مطابق د دې شلو آیاتونو دا څه توجيهات بیان کړې چې دا آیاتونه راکم کړې دي پینځه اوتا یعنی دا پینځه لس آیاتونو جوابونه کړی دنس خنه بچ کړی پدې محدود تعریف سره چپدی کې که دا تعویل شنو دا, دا آیاتونو مده با نسخه بچی او اخری 15 برخه او بیا ویلي چې په باب د نسخه کې د تعویل دروازه اوسم کولا دا شاوري الله ویلي نو 15 پاتې شیو الله پاک کار د مولانا حسین علی رحم الله نواز ار پنځهه اتنه چې کوم شاوري الله برخه نو داغی دا او دا تابیر و توجیحات از رس مولانا حسین علی مولا کڑی دی چی اغا پینزیم دا نسخه نبچ کڑی دی بچ کڑی یعنی بلکولیا نسخه پاکی نشته بلکولیا نو بیاد اصوال راجی چی خواه داغا پینزو جوابونم مولانا حسین علی اکڑل. او دنسخ نهباش کونده خو بیا اعتراض را دي چې تاسو خو بیا د نسخه قائل نې یاست یو سوال نه نه دنسخ نه دا, دا جوابونه کول دي پینځه ته دا, دا مطلب نه دی چې دنسخه قائل نه دی نسخه په کیو سمشتا خو بالکلیه نسخ نه شته څنګه لکمخ یو حکم فرظو حضرت سید مفسرین منسوخ دی اوې فرضیت منسوخ ده صحابه او سن باقيه ده نو ګورا پس طریقې سره د نسخ نه بچ شو نوغه فرضیت خو منسوخ ده انسخه کومه غشتک خو بالکل نه نسخ نه او دا به ان شاء الله دا چې مخکې درس کې راځیزه و خیم چې دا آیات عام مفسرین دغه سی منسوخ غنی شاول الله صاحب یا مولانا حسین علی صاحب دا جواب او تعویل کوي نو فرضیت به منسوخی وجوب استهباب پاتره اباحه پاتره خدا ده بالکلیا نسخ نه بچ نو معلومه داش چې فلحال قران کې چې موږ ته مخه پروت ده پدې کې یو آیاتم دا سي منسوخ نشته چې بالکلیا دي به منسوخ او به عملي نو د مخالفینو اعتراض ختم شو کم خلق چې وایي دا څنګه د الله کتاب ده قران کې لیکلی ده او عمل به نشتا نمووی په قران کې داسې یو آیات منشته چې هغه ده بالکل یمنسوخي سن حیثیت سره به قابل عمل وي دا د نسخې متعلق اوسې ابتدایي خبره ده برحال نور چې کله منسوخه یا دونه راځي ارزه کې به باس کو خدل تدایات اصل کې داغې ده شوبه دا اعتراض جواب دیوه چې داسنګ د دا الله کتاب نن یو حکمو سبا بل حکم او دا سین د الله کتاب د چمنسوخه کیږي دغه جواب الله پاک کوي پیغمبر او توای زدا الله دا حکم تابع دا کتاب د الله دی اغه کم حکم راليږي کم منسوخه اختیار د بادشاہ دی او بادشاہ په خپل قانون کې ترمیم کمه زیاته کولی شي ماننسخ اغه چې منسوخ کومه نه آیتینه او آیات او سه یا هیر کو دیلرا کلمه یو یاد منسوخ شو حکم می یا نون سه ها هیر کو دیلرا دا سال کرامو د دل او دماغ او سینونه به هیر نونات به خیرین رات لکو په بهتر من ها دینا بهتر من فائدمن په دنیا کې یعنی اسانی په عمل کې او مثله یا په مسل د دې پاجر او سواب کې یا به خیر منها بہتر د دین په اجر او ثواب کې او مثله هيا په مثل د دې په عمل کې نو الله دا یې فزیبل حکم را لیدي کنه اولې اے تراثول کې انم تعالیم آیت نه پوږي چې ان الله بهشکل الله الکل شیان پاره او شیوان قدیرن قدرت والا ده الله فوکلش د الله کتاب ده او زکه کولی شی بادشاہ ده انم تعالیم آیت نه پوږي چې ان الله بهشکل الله په اختیار د الله کې ملک بچہ اید ازمانونو ول ارض او د زمکی دا اباد شاه ده نو بادشاہ خپل حکم کې رد او بدل او دارن د دا ترمیم او د نفاظ اختیار لري کنه بس و مالک مونیشه سازه پارمیندون لا ای سیوا د الله نه منولین نو څوک بچکون کې ولا نصير او نو څوک امداجی د الله نه بچکولینې خلاب خلاف کوي د الله قانون دغړه نیګ ده عم تريدون انت صلی رسولکم کما سوې لموسا من قبل د پینزو شبہاتو اعتراضونو جوابونه وشو نو مسلسل یو پینز زجرونا ورکی مخالفین <تصفح> پینزو شبہاتو جوابونه اوکل نو مسلسل پینز شب زجرونا اوزورنی دغه مخالفین او دغی تا او شبہات کوونکو تا ام توریتو نزارا اول صبح اول زجر اول زجر به اعتراض عل رسول د ب ایمان خلک په پیغمبر اعتراض کوي دته د اعتراضه بار بل صبح نه ملاوي د چې په پیغمبر غوته چتای او ادب خي مؤمنان ہوتا مومنانو خیال کوي چرتا تاسو د بې ادبون ته نشه چې په پیغمبر غوته چتکه پیغمبر باندې اعتراض وکړي ځکه په پیغمبر اعتراض کفر دی لکه موسی علیہ السلام قوم چې په موسی علیہ السلام اعتراضونه کړیو اsene تاسو خپل پیغمبري اعتراضونه شروعونه کړی عم تريدون عتا سير سلو انت رسولكم چې سوال وکړ د خپل پیغمبرنا سوال نو سوال ولې بدکار دې تب پوس کول بدکار دې تب پوس کوخه خبره نبی علیہ السلام سوابو صحابه تبو سونه کړی خپل حدیث کې راځي انما شفاء العی السؤال دنا پوی ال اچ دے تہ پوستے د تیار ساته دا سوال دو قسمه یو سوال دزان د پوی د بارے یو د اعتراض د بارے کنا یو سره پوی نزان پوی نہ دابا خبر انا دا او یو سره خ پوی د خاص وی راشه ګورو ولو ورزی که کنا ورزی نو د اعتراض په طریقا نو د وجن نظر ته سوال په مان د اعتراض نو مان دا کوي هم ترېدو نه تافسیر ادل رے انت صلی الله رسولکم چې تیراو کې په خپل پې غمبر کمانی له موسا لکه څنګه چې تیاز شوی په موثالله سلام من قبلو پخواه هغې تیراونه کېدل نو او سې را دیدي په دې پې غمبرهې تیرا کوئ لکه ی هوود کو په موثالله سلام سې تراونه شو فچمن بهقره کې دیېر شو وکن لن نو می نه لکه حتىته نر الله ه جارتن الله دی را تځانوښ نو داغسېته پووسونه تیراونه به پې غمبر م کوئ پیغمبروانی اتراز کفر دے ومیتبدل کفر او سوک چې واخل کفر بل ایمان پا مقابل دے ایمان کې پا قدیقی ننزل لگمرا شو سواز سبیل د سمیل آرنا پیغمبروانی اتراز کفر دے او د سمیل آرنا گمرا کی دل دی ود دا کسیرو من الكتاب دویم زجر علالحسد دے دا حق پرس و سرح حسد دیان دی حسد کوي دوی حسد کوي دی حق پرس و چہ دا ولی, ولی دیلا دا قران رازی ولی دی پوی و دخ و خی کسینون ډیر من اهل کتابی دا لکتاب مولیانونا لو یردو نکم ارمان چواد تاسو م بعد ایمانکم پس د ایمان روڑل استادس نا کفارن کافران دی غواڑی چ تاسو پدیش وبہ تو پدی, پدی تیرا زنوبان دے او پ غلطو الفاظ وران استو سرا و, و پنسخه وغیرہ سرا تاسو د ایمان نواڑی شکیانم کی او پا شک که مبتلاکی دی خدا مقصد دی زکربان شبا دی ترازونه کئی داولی وی حسدن داوجه دا حسد نمیناین دی انفوسیم چی دی پایی زرونو که دی حسد دی دی تاو سرا اسلام سرا احل اسلام سرا منباد ما پس داغینا تبین لوم الحق چخکار شوی دی تا حق خواه تا پتلاکی دی دی پیغمبر کتاب حق دی او بیام دوی د دزدو حسد داوجه کوشش دی چه تاسو واری نو اشاره دیتا خیال کوئی دی پچالو خبرو که رانش دیخو تاسو دا گمراکولو کوشش کئی بایفو واسفخو دی زنوز بیان دا آدابو آداب مومنانو تخیی ار کلده سی خلقشتا چه پا پیغمبر اعتراض کئی ستاسو د ایمان دا کوان دی ستاسو د ایمان و دین نارو رو کوشش کئی تاسو بس کئی یاو سو آداب یاو فافو لبزی معنی پیدا دا ترجمه خلق دا کوي فافو تاسو عفو د دروازو کې واس په مخ تي واړوي حتا تر دې پورې چې الله به امر اچراځ لو کې په خپل حکم سم مطلب مطلب دا شو چې فیل حال تاسو سموای تاسو وتسموای دې دی, دی کئ چې څه کوي تاسو بسمع کې لکه نو دا ذاتی masala دا ذاتی masala ما معاف قاعده هوستا دین تبا کوي نو تبا سکه تبا و تمافيکه ند مطلب ند معنی دا فا فو آفا اصل کې پلوغت کې وی لیکيږي لری کاول او لری او دا بصوره ال عمران کې تفسیلو کو بیا فا لریګه د دا زړونه د جیډا مینا د زړونه د تی مینه محبت لریګه مخ کې را تدا یو هودی مولوی سه مولوی سه ښکارې ته عزت من وړې بدعت ته عزت من ښکارې استاد قرآن خلاب ته تا دا د قرآن ناره مخ یو مولوی سه اوس تاوی مور صاحب قرآن لا مزه د توحید او قرآن نه ډळे نو اوس بسکه اوس وایزا خیر دې مړه کوي دین نه ولې دې کوي خدای ایمان دشمن مان ادا د فافو لریکه د زړه نه د بیمینه ادب او احترام مخکره ادب زړه کې احترام سره ختمې چې ستا د ایمان ډا کو دی او غل دی د ایمان او قران نالې نو د تنور احترام زړه کې ونه ساتي وصف او مختی واړه وې یعنی بایکاټ وسره او کې چې نور سره شګولې دا هوک کن بایکاټ وسراو کا او د زړه مینه بیمینه محبت لري حتا تر دې پوریاتی الله چراتلو کې الله به امرې پخپل حکم الله به پخپل فیصله رولي فتح جهاد تر هغه پورې ته د وسکار دغه کاوه او چې کله بیا جهاد راځنه به وسره جهادو ان الله به شکا لالا کله شيان قدير بار شي باندې قدرت والا ده نو یو ادب ادا خو د داس خلکو اغمين زده نه لري دویم بایکاټ و او کا چې په شی چې د زما د ایمان او د عقیده او د حق د لارې نه داډول کوشش کوي او دریم واقی مسلات او پابندي کوي دا مانزه واه تو زکات ورکوي زکات درم حق مسلات سلورم واه تو زکات کله چې داسې حالاتي چې ستاد د دین دشمنان مخالفي ني نه دا وخت کې او سلورم کار کوم او د زکات ورکړه کې ولې سرباله سره تعلق پیدا کیږي نا اللہ با ستا دین مضبوطی وما تقدیمو دا انزم خبر وما تقدیمو اغشتاو سوڑوان دلے گئے لے انفسکم دا خپلو زانون دا پارا من خیرن سنیک عمل تجدو ہو ومومی دا غی عجر عند الله اللہ, اللہ سرا او بلدہ چه تقدیم دا عمل دا خیر کوئے یعنی نیک کارونہ کوئے کا پدے با ستا دین مضبوطی الله باجر در کړی نو د مخالف مخالفت به تاسو نو نقصان نه رسي ان الله بهشکه الله بما باغ اسمانه تعاملونه چې تاسو یې کوي بصیرون لیدون کړي وقالو لا یدخل الجنه الا من كانو و نصارى دا درم زجر ده په داوا باطل باندې درم زجر یو زجر ورکه په پیغمبره اعتراض کوي دویم زجر ورکه حساديان دي د حق پره سوسره درم زجر باطل دعوی ده فقباتي داوی ولررت کوي دی وی جنت زموټه کرے جنته موږو وقالو وی لی ندخل الجنتہ هر کس به داخل نشي جنت ته الا من کانوا يهودن مگر غسوق چې يهودي او نصارى يېسایي دا د يهودو جدا دا دا د ایسایانو جدا دا حوالہ خدلته د اختصار د وجه نه پا او اطفسر راوړل دا اصل دا شلای وقالو لی ندخل وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهودا وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارا دا شری اسل دا هرې وخت په ل خ په ل داوره يهود او يهود به جنت ته ځي عيسایان او عيسایان به ځي جنت وی زمونډه یې کله تلکا هم دا د دي خواهشات او ارزوګانی دې خبرې خبري امانی اے دا د دې اصله پشاب دي اصله پشاب دي مړ جنات د دې ټکا نه ده جنات خو پدې نه ملاویږي روستو به توي دا د دې اصله خواهشاتو خبري دلیل نه لري قل و يرتم پیغمبرا هاتو برهانکم روړې خپل دلیل ام ان کوم تم صالحین کریشتنی ته سرسره دلیل چې جنات تاسو ډېرې کوي جنات تو بل سوق نه زي دوی لې نه دخل جنات ته بنزي بلا ولی بنځي بلا دای دغې داوی تردید کوي دوی جنت تببل سوقنيږي ولی بنځي سوقږي او ایمان اسلامه من اسلامه وجو اللہ چا چې تسلیم کو خپل ځان الله دا یوم الله تزان تسلیمول ظاهري اسلام او حکومت من او او وغه محسنون بداسحال کې چې دې مواهد او محسن مواهد عقلیه موحده او ظاهری تابعدارین پکشتہ نو دقه سړی جنتی دی نه د يهودیت او نصرانیت په بنیا او یا من اسلم وجهو لله غاړه کې خو الله ته اخلاص پیدا ک توحید وہو ابن کسیر وی سننا او هو ما سنن ابن کثیر وای متتبع او د سنت تابعدارو متبی سننته عمل کې د سنت تابعداري وا لو دپاره اجروه جرده د درببي پهې ظرب ددي وله خووفلیم نه یاره پهدي ولا یازنون نهبدې غمجې نه به دنیا کې خوفی او نهخوازن قیمت ک وقالت یود ستې نصار را لاشه دا سلورم زجر زجر ورکې په تګزی به حق بلدي کې دا کار دی چې د حق تګذب کوي یودوراپاسې ایسایان بر اپاسی د یهودو ته وی ستا سودا دین غلط ده سره ده چې د્વાلو سره آسمانی کتابو یهود سره توراتو ایسایانو سره انجیلو او د الله غ آسمانی کتاب به دروږ جن کاو سره ده حق ده یو بل تکذیب نو دا پدی ورلا زار ور کوي چې ده حق تکذیب خو خلق نکي او دی حق کتاب ده یو او حق دین ده اغه تګځيب کوه مخکې د قران نه یادای وقالت الیهود او یهودیان لستن نصاره نه دی عیسایان علاشن په ایس دین باندې دا د دې په کم دین لګیاري دا ایس دین نه ری غلط وقالت النصاره و عیسایان لسته الیهود نه دی یهودیان علاشن په ایس دین عیسایان د یهودو بارے کی دا وای حالانکه وهم یتلون الکتاب حلاله چې بللې کتاب د واړو سره کتاب شته تورات انجیل نو هر یو دبل بل تصدیق کوي نو پکاره ده چې ظالمانو د الله د کتاب تکذیب کوي الله کتاب خو منلوي وي دیپدین نه دي سې یو وي بل دیپدین نه دي سې علماوي مفسرین شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیووی چې د دې يهودي شایانو اختلاف هغه صرف فرعي اختلاف وو خو په اختلاف یو بل کافر کړی په فریق اختلاف نویداد یوهودیت مزاج او خوېره چې په فریق اختلاف یو بل سکی کافر کی اصولی اختلاف نو اصولن خود والا اسلام دینی او آسمانی شریعتونو خلانه فری اختلاف د وجه نه یو بل کافر کول نه شیخ الاسلامی الی تیمیہ رحم الله بیا په دې تفسیر کې خپل پتاوکه او وی چې با اختلافو کې یو بل ته یو بل د دین اسلام نه استل دا يهوديت ته څنګه لکه مثلا حنفي مسلکه راپاسي شافي مسلکه ته کوم راوي او شافي مسلکه راپاسي حنفي مسلکه ته کوم راوي حالانکه د شوافی او د انا ومن کې خو اختلاف فروئي اختلاف درو سره د دلایلی په خپل او احکام او فريو او قياسي مسائل نو دکیوبل ته گمراوی لدا زیاته رې دا پری مسلکونو کې دا نقصان کوله رايش درن کداغه نن سبا مون مظاهره مون وینونا امون نینو دا شوافیو د احناف څخه چې د ملک سره واهناف تي عمل کې په طله کې چې کومه کې ډل مزبو نه لکه می سرا ورا قوالت نشتبه خدل ته خټول احناف تي خدل ته بل مصیبت جوړ شوې ده بلته غیر مقالید پیدا شوه نو هغه دا بازار گرم کړه هغه دا شي کړل نو فریم مسائلو کې یو بلته ګمرا وای وای کې او شغل سامي تیمه موږ مونږه نو دا مطابق دا سره يهوديت ته او وای د فريم مسائلې دعوت په منبر مه هر برکول يهوديت ته چې خلکو تدا مسری بیاننه خال کو د اتفاقی ما سره کا توحید بیان سنت بیان کا منز روجه حج زکات بیان و منبر محراب دعوت د دې ورکول چې فاتحه پاتې زو وای او پمزه وای او امین پتی آ... زو وای او پرو وای فاتحه امام بس وای او موای او رفلدینو کو مکا نه خبره د دې د دعوت ضرورت خو نشته دا خو به چې چاته څوک په کوم مسله کې کوي د عمل دواړو طرفه تشته مونته و مونته خپل به تر کاری راته بهتر ښه وری جګړه د امام شافی رحم الله د امامونی فاضل د امام احمد د امام مالک یا زمونږو د غیر مقلدین او پدې رفولیدین امین بلچار وغيرها کې د سره د جواز او د ادمي جواز د اولاد او د غیر اولاد غیر اولاد او غیر اولاد, اولاد مونږ چرته وای چې رفولیدین نشته وری نشته صحابه او نبی کړي منګ تا به تر کاری تا ته به تر ښه منګ تا به خفیا مين به تر تا ته جهر به تر ښه منګ تا به پنام لا سی غسل به تر او قبیخ کاری تا ته په سینې غسل به تر ښه غاړو تر بده دلایندې خوښه مونږ را په سووی چرفولې دین غلط تي امين بل جار غلط ته په سینې لا سی غلط تینو دامیه يهوديته تی. او کو دې وای چې څوک با دیونه نه کیږي او را فولې دین نو کې دی. مطلب شې نو د دې داوته ټول دا داوته غی نه چړي خلک موج نه کړي خلک او عقیده چې شرک نه ډکره بدعت او مشرکې نو چرته یاد ساتي غیر مقلد د توحید داوت نه کړي د سنت داوت نه کړي دا تذکر هم زمما په علاقہ کې شتا په دې ټول ملک زمو کار توکا رست شروع شول د عامه شومانو چې د غیر مقلدینو جمعه په دې علاقہ کې شتا مشومه اون یسکوله مهر از غیر مقلدین او جماعت جوړ خو دا په چیلنج ویم دلته وې سوکناست می کینین اغي خبری گی په چیلنج ویم ترنه نه پوره دیرش کال خو به کیږي کیږي کی کی. چې دا جماعتشتان یو سره لیدې موږ ته اوخی چې دوی موحد کړی د شرک نه توحید ته د عبادت نه سنت راړو او ده نه لیکل څرپې دا کړې دي شي خلک بلمازه کړې دي دا درای الخولې شم خلک بلمازه کړې د دین نه متنافر کړې یو سو کال مخکې بره مدرسه وزمو نو التا داشا ته د لزا کروند نه دا پول اسړو سم په جنم دلته ما سره سو وخت سکول اسکول کې مو پرایمری کې اوسه پته نه څه کاروبارې راغې ورځ هغه وړو وړو کې پریخي و دل توسیمه مخکنه پیجند زموږ یو مرګره ده غلطه اگر आवाज ما ته یې راجیدا دا یو مساله ده او ما وته رازمو دي خپل اما لبوس ما سرملو شنو ما شنو والی کې سکول کې یو بل لیډری کترم نو چې راغې نو ما ته وای واي څو مساله و امام مخکې مونږ نه کاو د کیسه ته وره ډېرې برتناکې شه مونږ نه نه او سګریټ مرګټ ممسکل تبلیغیانو سر او سره دی الله خو کی اويره باندې کو سيروزه را باندې ولاګو د چي سيروزه را باندې ولاګول نو منځو داس می شروع کو شه بي جملت راتلم ګيره مې پرې خو واړه واړه ګيره او خو ااو منځو داس می شروع زماوي پیپر غالبا نه راځي یاد کې چلته دکان دې اول تدا اهلي دیستی نو اویرا پاسې چې زما د یر و د مو او دس د نو را پس لګ د مک نه لګې د مخکې محنت نه کوئ چې کله سړ ګورې چې دا سړی خو د داه شو جما سره نوپه باې هم لکئ دا تړ چې دان د ش چرته برې ل ونی مح کړی مشرک بتی به مویت کړي م د سونه نو ځ چړي د نوما په شو نومالله کلی کتاب راړو کل. اغیر رو رو دست کلم ما تیوه چه دا فاتحه چه سوک نوی که نه منزی نکی نو خامی سڑه او او چه باته نوی منزی نکی او نه نکی نو منزی نکی نوی زی پده شش و پنج که کلم زماوی افتاش و منز و دست مه بیا پریخیره دیده سواب کارو بخوا دا دیده دین دید محنه خدمتو منز و دست مه بیا پریخیر زکا چې زما پلان کې خورا فلیدین او په تیزه فاتحه امام پسینا ویلې نو مطلب دا چې زما د نیکمنځ نو شوي زما د مورم نو شوي زما د نیام نو شوي اینده غ سیلان بل مازا علماء چې دا دونه موده وکړل دم نکي نو ایمای چې نکيږي پرد ا مزټو نکو نابیا ما تصریرا را وېرا وېک او ما رقمای ز بیا مله کتاب نیمر کمدا وګور نو دا د دین دی دی خدمت زکو خو شیخ الحسن تی مې دا خلکو ډېر دورس خلکو او دا يهودیت ته فری سایه مبا بیانوي په ها دا ما سایل علمی دی نو د ترس دوران کې بیان کومه سلیب خو تقریر کول چیلنجونه کول دا بالکل يهودیت افتراق انتشار پومت امت پیدا کول <تصف> یو خبره ونه زان بل په وې سم مخکر وځو کې <تصف> اخبار کې راغلی چې 2020 غالي بانیات کړه 2020 پورې با امریکا د دې ختمي نوځي او امریکا وماتي ختميږي با, با خدای غینه مخ کې با امریکا خپل زور لګی چې دیم خراب وګا نه او څه کوشش وروکړې نه لګیار اچارتا پښتون او بلوچستان او پنجاب او دا کی شي شروع کړي چرته یو کی صاحبلا کر یو نوم بل بلوم باندې افتراق انتشار په مسلمانانو کې او نوې چی د بکیږي فور سره بدوی د مسلمانانو کې د افتراق انتشار کوشش کوي او د لیکلو ريپورت والا چې غیر مقلیدیت د عام کولو کوشش وکړي دا ولې وی زکا چې دا په امت کې افتراق انتشار د پاره خلاره ده مدې وخبر وکړي چې ختیره فريدین کاوه مکه کا وا په تیزه واه یا مایا په دې جګړو کې به ومن بخپل کار همیشه راپا دا داسې کوي د دا خلکو نو امهت کې افتراق انتشایر نو دا همي مسلوونه د خلکو توجه اړولې دا اهم مسلوونه توجه اړولې ا ورځ مونږلته یو ډاکټر شه په عدالت چکینې راټوي اوی د جمعه منځو نو یې کور کې راټاوه چه دی غیر مقلیدین و جماعت که یو مولا دا مولا سیب تقریر که او هغه مسئلہ بیان کرده ده چې مون تیر میزی کې خاری که اختلافی چه او دس نه او دس کول دوستا جی بخبره دکنه دا د اقل لی دی علم دی دا ماما ست نار والا مسئلہ و منبر دا می زکر کې کیوی چه وز دعواما سی شکوکی پروزی نو زکر میتو ہوئی دغه چې مسأله بیان داران مسې ذکر والا مسأله کړې پرې داسما دي دی په جمع پورس بل او سپیکر وی امه ته داسې خبره کړې نو ما بیا بی پوښکړه داسې به وکړم اصل کې د دې مقصد داله چرته شوزو ذات شازو نادرې مسأله روبا سه او چې دا خو ډېر لوی غټ تحقیق وکړو اډیو مولا له را سیکای نو ادهه ترواسی شوزو ذات د بننی حزم کتابوونه ګوری مونږته اغلا معلومه ده ابن بننی حزمم کتاب و اول ته چې کم شازی ممسی دی یا روبا چې بیاانی او مون شخصی او چیززمون شخص سب ډیر ل تخقیقو کومون د تحقیق معلوم د چغلی کم ذین نه کړی او په د زن مشهوری اومد ک افتراق انتشار دا پار برحال دا زور میں پهې زکهوررکه چې اومد دا پې تباقی ږ فروی مسائللو تضر سره چې ممبره محراې بیاانه اوته د دعوت چلی دا د خدمت نه دی د کتاب کې خبره را درس کې را आला نو یې کا په مذهب خدا نه چې په منبر کې نو خلک دې تراول او بس دین دق کوي نو خلک او عقیده ایمان خلک کفر ترونه لګیاله د خریان کیږي سکولر کیږي دا غم پکار خلک بلماز دي موس تر اوستل دی په دې خبره مو نه تښتې بلمازک دا ایرر خبره ده د اسلام او دامت مسلمه خیر خوې نه ده بد ده اوبه خوېل دي که ته دخله منکه کوا موږ نو وای شي مې کوا کواې خداسې ماحول مې جوړو چې اغه نه امت کې افتراق انتشار جوړ شي اختلاف جوړ شي او چیلنجونه شي او منظریشي دا ځکه کوي خله دیوځینا که زمو پریاحنا پوکيم څوک ځان ته نه کیوي او دا میدان گرمکړي موږ مو یودا سړم صحیح نه ده دام دا اخر کوي دا ای جنسو بی جنسو یاد ساته چې افتراق اندیشار په حنیفیت او غیر مقلدیت په اړه کې راځي چیلنجونه ورکاوایا په دیو بندیت کې ته دیو بندې نه دی او دې چیرې پلان کې نه دی او دې سنت نه دا اصل کې د غیر आलेکاری هغه یې بتاو سر نشانې او غیره معلومه وي علما خلکو پی بیانات تقرونه او غیره کړي نو په هر حال دا سي وخت کې دا سي خبرې خبرونه وقالت الیهود وایو یوهودیان لیستین نصارى لا شین پیز دین وقاره تنصار و عیسیان لست یهودین دی یهودیان الا شین پیز دین حالانکه اهمیتونه کتاب دی لیلی کتاب دوار سره کتاب دے کذالکوم دارانگه قال الذین ویل ا کسانو الرمونه چنه پویدل میس لقولین پشان د وینا د دی د دوی دوی وینا پشان وینا ومخکینون کولا مخکینو امتونو نبی علی مسالم ده حقسی وکاو و فالله ہے سرابو کی بیانوند دیمنس کې عمل قیامت پرزہ قیامت فيما پاوسه کې کانو چې دوی فيه باغي کې اختلافونه اختلاف کوونکی علاوہ زہ قتلته حل نکړه اخرت کې به ولا حل کم دامت ماریو اشوا چې د اختلافي مسائلو حل باخرت کې راي دلته یقین ولی اشتہادی مسری دي نشیاري مسرے باره کې خدا فیصلہ وکړه چې مجتہد یا به مصیبه وي یا به مختی کړه نو به فیصلہ خود تلیکي لکه نور علوار وغیرہ چې مثال وای کنا نوروار پاس کړه چې سلاست قرو مده قرو معنا توهرم نو دی او حیظم دی نو نور علوار ولدا لیکلي چې کیدې شي په دیکه امام ابو حنیفره مولا مصیبه او امام شافی مختی او کیدې شي امام شافی رحمه مصیبه امام ابو حنیفره رحمه الله مختی وي خدا دا شي دنیا کېغه کی فیصله کیږي نه زکات د دې باره کې بیان د پیغمبر نه راغلي نه ده نو ځکه چې تاسو ته کوم راجح کاریال او نور به الله آخرت کې پتهږي چې الکا په دې کې دا بهتره خبره کومه و پرې نور مونږ بالله په دې نو مکلف کې چې تاسو بهتره ولې ناغستا د بهترې لپاره الله تاسو ته مونږه اسباب نو مهیا کړی او خبره اجتهادي و نو په اجتهاد پسیټلو دیو جنې اختلافي مسائل بل ته حل کړي او من ازلم مما من اما مسجد الله اختلافينه مراده د اختلافي چې دوه طرفه ته دلایل یا غيادر یا استهادي مسایل یو وې اختلافي له چې یو طرف ته ښکار دلیل وبل ته دلیل نشته نو خو ښکارخ کړي و من ازلم مما ام من اما مسجد الله د بين زم مسجد من من التوحيد والمساجد دا ظالمان خلق د جمعه او د الله د توحید نه بندای جمعه ته بنارازه قران بنوي توحید نه بیانه و من اسلمو سوغ د غټ ظالم مې من دا غچانه منا چې من کوي خلق مساجد الله د جمعه تونه د الله نه ايوس کر فی اسمهو چې یاد کړی شي بډی کی نوم د الله و ساو کوشش کوي په خرابه ها په خرابوالي د جمعه ات کې داغنا الله وي غټ ظالم بسوکی چې د جمعې نخه خلق مانی کوي ولې مانی کوي مونږه م تلاوت م کوي ذکر م کوي نه نه وی ان یوز کرے فی اسمو چې یاد کړی شي په دې کې نوم الله نوم اسم الله نمراد دو مانی کوي یو توحید یاد کړی شي په کې بیان کړی شي په دې کې د الله توحید توحید د مراد توحید مراد او یا اسم الله نمراد قران مراد عداب صورت نور کی راشی 34 آیات سورہ نور 34 آیاتอัล توبہ بیا موږ حوالہ وای چې زه اسم الله نام قرآن قران نه نو دا و منزل مسوک دے غړ ظالم مم من دا چانه منع چې منی کای خلق مساجد الله د جمعه تونو دا الله نا ایو سره چیات کړي شیفیا پدې کې اسمو دا الله توحید یا اسمو دا الله کتاب قران او توحید دا بنوي نو د체 په کې توحید بن کې او قران بن کې نو وساده کوشش کوي چې خرابیا په خرابوالي له جماعت کې دا حکومت خرابي کې پدې نو ولي د جماعت آبادی په قران او توحید او بدیندا چې جماعت کې د الله دین او قران بیانېږي نو جماعت با آبادی زکات ابن کثیر وای ویلس العمارتو بل بنا انما العمارتو بذکر الله د جماعت آبادی صرف دا دیوالونو دا د دانشنه دا بلکې د جماعت بعدی د الله دین دی چې دین به کې بیان شي نو تا دین بنګ قران او توحید د جماعت کې بنګ متا وخت جماعت خراب کوه تباہ جماعت خرابې دا نو خرابوالي د جماعت په جماعت کې شرک په جماعت کې په جماعت کې قران بندول دا د جماعت خرابې دا نبی عليه السلام په مکه کې مذینوی کی قرآن حرم کی قرآن بیاناو مکی والا بند نہ بوي دا قرآن مبه کینہ بیان ہے احادیث کتابونو کی واقعات ست قرآن ویدل تنو ہے نبی علیہ السلام نے نو نبی علیہ السلام بیا سلور کالا اخری د هجرت نه مکه سالور کاله د زید باندې ارقم رضی الله کور کې قران ویل داره ارقم دا مدرسه و مکه کې او پپټه بیوي ما ستن بیوي وري جمعهت کې چیزې نه خلق به خامخه په کورو بیٹک کې وایکان خامخه به وایي نو سالور کاله ویلو او دغره ابوبکر صدیق هغه د قران بیان په حرم کې کو نو پا غبان دیم بند که عبدالله امنی مسود رزیلان ہو یورز رووت زکایی بان دار دیره بدا لگی دکنه چې جماعت تی شریکی او دیلی ویدی با پکنه وی نو عبدالله امنی مسود رزیلان ہو یورز راغه نو دا صورت رحمان درس شورو کو نو مکیه وارعو وخنو په مخی ولوینی روانه نه با ویدا نو دقرن ابو زرغ فاری رزیلان ہو واقع اغره راغه راغلیو چی اسلام ر نو حرم تدریر وځي ترې او د الله توحیدی بیان کړې دغه دوه حوالې چې به وشکړي نو نبی عليه السلام یې بن کا او بکر صدیق بن او بکر صدیق شي بن کا ناغه وبا زمکه ن روانش دا هجرت نه مخکی واقع ده ادم مکه ن روانش زمند مکه ن مکه کې ني ساري غم نور پدې ملک سکوم پدې کړی وطن سکوم چې د الله کتاب پکې نشم ویل او په حرم کې نشم ویل لاړ چکلاته د مکینوه بلارکی او قبیله راتلا داغ سردار ابن دغانا ینوم ده اوله مخلاوره ورته سکه ابوبکر ده دوستو جاہلیت ورته سکه ویزه زم د مکینه بس ولی وہی مکیوالا مات د الله د کتاب بیان نپری دي اورته استاس غون تتا غون ته سړیم خلق کلی کینه بری دي وی رازا ز شفارس کو راغے سیدیق راوز او بکر صدیق راو اص او مکی والا تے و بجار وغیرہ چې زده د اما اخلم او سیمداري علم دا سړی با دلتئی دتب سنواي او کده تا سواي نوستا سواس په مالار دنو بیا وری لار نه درپم مکی والا دبو شولانی ورته خزا وای دی خپور کې وی وای دی خپور کې وی کافر دا خبره کور خور کې وی وای نو بکر صدیق رضی اللہ بس د کور مخې ته یو چ بوته جوړه نه او پهغې به ناستو خوآ به نو دغه باره کې را ځي چېیا به کله قرآ و کی کی زنانا ما نو د به د بکرېژن بآ سر ډیر چړ درمن ړه بیا جاړیکن او قرران و او جړل به نو دمهکې ج کې نارینا ځناانه معشومان لکه نه بوت کې ناستستل نه بجه د خو کار بیا خراب شو ا جمعات کې وس د لارې په سر خلک رااله دا زمون خزی او لارکان خرابای نو لار ابن دغنه پسې وتي تا خو ځمداري غسه وافره لار کار بیا وکړه په میدان کې وی ابوبکر صدیق پسې من دغنه راغی ورته ما ځمداري راشیدن نه وای او ورته خپل ځمداري دی والا دا زمما کور دی زمما د کور مخې له زبېویم دا سی حالت نبی علیہ السلام باندې بنګ نو د زید من القم بکور کې وی او پټه وي د شپې وی وی دروازه پر خپل ولي چې څوک براتل دی بنیول وخل ټکول به نو نبی عليه السلام بیا د حج په موسم کې با ترمذی کی راضی ګرځید او دا وی الا رجلن يحملوني الى قومه فئن القريش منعوني ان ابلغا كلام ربي اي تاسو کې څوک نارځ وان نشتا چې ما خپل کړی وطن ته بوزو چې هلته کتاب بیان کوم ځکه زما قوم قریشو دا الله کلام بیانول په مکه کې بنکړي دا درمن دي خبره ویله پیغمبر نو الله په دې کې والا پیدا کړل والا داواز اوریدل نو ای ورته مونږ یو کړ نوی مدینه تبوت الله وی دا نور راځه عالم څوک دي چې جمعه کې دا الله کتاب او دا الله توحید بنکي او سم دا سیکي ا موږ مسلمانان هم کې قرآن به بنکي مونږ دغه جمعه کې درس کوو یو ظلم ختم ما خامو ملکانو زوانانو د درس کو ماسوتن به مشرانو ته اوسم چی څنګه دلته ترتی په درس نه ختم شو درې دنینی م کالې بیا موږ پر مشایخ راوستل دوبره بیا شروع وکي شروع وکړو بس خلکو ایدا کار خراب شوه د ختم کو بیا شو وک نبي اور کیسه جام شو بیا وي دیبه بی دج دی دی مات کې قران نه او اوبل ځکه کې ونه وای صرف پلکور کې وای ودا چې کافرانو په جمعه کې باندې الله یو غاٹ ظالم نه دارن د دا جمعه خرابي په شرک او بدعت ته چې په جمعه کې شرک او شی بدعتوش ابو ادریس خولانی دا یو بزرګره هغه وای او دقسه تقریبا قول د ابن عمر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه دوی لئن اسماء بناحیت المسجد بنارن تاخترق احب الی من بدتن ليس فیها مغیرن وی زما د اخخلا کما تسوکوی چې جماعت په یو ګټو په جماعت په یو طرف اور لګی دله او جماعت لګیا دی سوزی نو دا خبره وراله خیر بیا به مسلمانان جوړ خوب دا خبره ډیرا ناکاره خبره دا چې څوک ما تدوعي شي په جمعه پلان کې جماعت کې بدعت کیږي او دا سي بدعت کیږي چې څوک منکون کې نشتا وی او دې سوي خير د خو چې بدعت پکیونی شي نن سبا وره هر جمعہ د بدعتونه ډک بدعت پکی کی, کی؟ خلا خوشاله په بدعات سره جماعت سره دي تفسير هلمانی والا او ماوردی وردي والا د્વાळाوي دا آیات عام ده وره دا صرف مکی وی یا بلچا پوری خاص نکه وی و ظاهر الایا الومو فی کل معنی و فی کل مسجدن ویدہ آیات ظاهر دار چه عام ده د هر منی کی باره کې او د هر جمعه باره کې ماوردی والا وی انه عامن فی کل مشرکین یمن و من کل مسجدن و دا ذا هر مشرک باراکی ده چې د جماعتون نه خلق منی کوي د الله د توحید او د الله د کتاب نو وساعتی خرابها کوشش کوي په خراب والی د جماعت کې ولای کده کسان ماکان لهم ندی مناسب د لریانیت خلوها چې ننوز دي جماعتونو ته الا خائفین مگر پایرا په کار خداوا د جماعت عزت تواتب ادب خیال پکارو چې جماعت تر ننوز نو پا جزیران ننوز ده دون په تکبر او زور رانننوزي چه خلق ده جمعت نمانه کوي قرآن با پکی نوه و توحید با پکی نوه اللہو ایداغت ظالم دیکن پا یارا رات لپکاگو ده اصلاف و طریقه ده دا داغی دا بارک رازی پا <تصفح> با صحابه و تابینه و پا اصلاف و کدا سه خلق تیر شوه ده چه آگوی بارک رازی چه کلا با ازانو شو نو ده ازان کے دو سره و داغی دا رنگ متغیر شو جووز د مانځر ټیم ده اوس به الله دربار ته مخه مخ کی جماعت په دونو بده جماعت عزت او روب علاوه دا نه غړ زالم کم ده چې دا الله جماعت ترازی او د جماعت نه خلق منی کوي فقار خداو چې په جزيره غلې په تکبر نه نا دا ناسوب شي د جماعت نه خلق منی کوي د قران او د توحید نه له هوندې لپاره په دنیا دونکي په دنیا دونیه کې خزيون رسوایرا والا هندې د بارا فی الاخرت اخرت کې عذاب ونا عذاب له عظیم له الله باور له سخت عذاب اخرت کې ورکی دنیا کې به ذلیل او خوار کی د د قران او د توحید منی کوونې داغه سیوا اغه مکیوالا چې پیغمبري جمعات نه منی کړه او ذلیلې کړه ابو جہل او غړغړ سردارانو ني جیل او قید او بیا پیغمبر له فتح کړه نو دا فاته پښکل مکیتا او حرم تنن او دی خل خلق تن ذلیل او اخرت کې خدای عذاب یې ازوی او دا داسره دا تاریخ دی دا مشاهده دا چې چم د قران او د توحید خلاف پیړی دي نو موږ په خپل استر ګولې دي چې الله دنیا کې ډیر زړی لګړي ما ته معلوم دی لا کا کې چې چم د قرآنو د توحید خلاف کړو س الله ډېر ذلیل مرګ باندې مړ او څه اوس دا سری چی ذلیل دي ته په سلامم نه چې او کوستر کیږي دا د الله قوم ولله الماسق او المغرب دا تسلی ور کوي دا ای دا, دا خپکیګه ما کتا د جمعات نه بنګی کنه خیر ده الله وی ولی زمان زمکه خلګا نه دا دلته نه صحیح بل څه صح بل ځای وللله المشرق او په اختیار د الله کې مشرقه ول مغرب او مغرب فای نماکم ترطن تولوشی تا سولاړ شي پسمو وجه الله الترل الله ذات ته الله بدا سره امداد کوي وجه الله ذات دلنا ان الله بهشکه الله واسون فرا خالیمون له مال ده او سد بدله درکی او استاد حال نه خبر ده نو استاد چه اخلاصي کړه الله بدا الله نو پدې مخه پکې عدالت راه باندې بندل بل زيبې شروع کې وایي کناوي ملک خدا تنگ نهس پای غدا لنګ نهس دا الله ملک ورکوټ نه دی خدا غدا سر سشيلي هني دي کنا دل تن سي بل زې وکالو اتخذ الله ولدا سبحانه دا شپګم شوبه او د هغه جواب شپګم شوبه برې سالت باندې اغه په با اتخاذ الولد اتخاذ الولد باندې نبی আলাইহ السلام باندې شپږم دا شوه اعتراض چې ته وګورئ ته مونږه دا الله د نیاز بینانو نازولونه نا مننه کوي او ته دا وې چې دا الله نائبانو نازولي نشته منګ ځکا ستاپې غرمړي او ستاره سالت نمنور نو الله پاک د جواب کوي دینځ جواب دی دوی سو چې دا الله نائبانو نه زولې دي الله ای زمان نائب او نه زولې نشته وقالو وی اتخذ الله ني ولې الله ولدان نائب ولد نائب خا ورادخل ابزمانه د زوي خدایات ساته دوا الفاظ استعمال دي یو تولید الولد ده تولید او دویم اتخاذ الولد دیکه فرق تولید پیدا کول یعنی زوی روڑل او, او اتخاذ منه پس یواله نیول دیکه فرق یو داده چی دا مور پلار نزوی پیدایش نو دیتا زوی وی. او یو داده چی پیدا دا بل نئی خطوه تسوی زوی متبننن. نو ګورا مشرکین چې کلم دا الله مطالق دا ولادت خبره کوي نو سوی اتخذ الله وانا دا نه چې الله زوی راولې سمانه الله زوی نیولې سم مطلب دانېکان بزرګان انبیاء اولیاء دا الله په منزله دا ضمانو نائبان دي نائب ضمان او دا معنا قران کې شته ګورې دیروز یې سورة یوسف و بورے دولہ سمسی بارہ اکیس آیات سورة یوسف اکیس آیات یوسف علیہ السلام چھکلا ړونو په فخيو ورځاو قافلې والا اوچت ک مصر ته بوته نو مصر کې بیا خرص ک نو عزيزي مصر واغش ناو کور تراوس نو خپل خزې ته وي وقال الذي اشترى من مصر لامراته اكرمي ما سواه وهغه سړي چې هغه ستودا يوسف عليه السلام په بازار د مصر کې ې ښې ته و ااکمی مسوو قزت کوه د د د ځایو د ګې د ینی خیال ساه پزت سره د د دا د اوصدو خیال ساته دا دالک دکه دا د معظې کوور معلومیږ او بل د اس قریبه د ین فه چې د بهمونږ د فاده را کې په کار بمرشي او قذا ډیرښ نو او نهته خیز وله او نهته او با نیسو دل را با زیواله نسا ما نا اخو یوزلی عقوب علیہ السلام نا پیدا شوی ده ناو نا تزول دا مون بے دوباره روڑو نا پیدا شوی د خپل مور پلار نا ده خو مون بے زان لا نائب جور بچی مسی نشتا نو دا تبزوی وارو نو بل پزوی نیول مانا نائب نائب کول نو دا دا ولد وقالو او اتخذ دا اللہ وی اتخذ الله ني وليده الله ولدان نائب دي ویدا الله نائب باندې دا خبر مشکين وکړه وسین کیدا نه پوي خلک دی ویدا انبیو لیان دي بزرگان دا چی دا الله نازول دي او دا الله نائب باندې نو چې الله نائب شو تا خو توحید د جړاو ويس الله له نائب شته لم یلد ولم یولد ما معنا دا, <تصفح> دا الله نائب شو نوبیا توحید کمزے پاتش الله د نهایت څه ضرورت ته نائب دنیا کې سوغ ځان لنی شي اغا سره اغا سو چې یا پدواندي سوال راځي فنا راځي نو دا چې او کور کړي وطن د پاره زوی یا نایل چې دا زما جانشین شو مال دولت پاتش او یا نائب سوغ نی شي چې اغا غایبي کې او چرته زی راځي صدر د پاکستان اچی چرته نو نایب صدر کی ني داغه پسه دا غير موجودي کي کار کوي نو نه په الله زوار او فنا فناراضي او نه دا سه حالت په ناراضي چاغه دي او زينه سي شي غائب شي او داغه کار ته بل سنبل نو نایب ته س ضرورت شي نو دا غلطه عقيده ده وقالو وئ بي اتخذ الله ني ولله الا ولا دنایب سبحان او پاک ده الله دنايب نه دا الله نایب ونا زغلي نش او دا خبر هم سيندا الله نازول نه نازول نبی بزرگ تا نازولی ویل خنیدی نائب امید خنیدی نازولی زکا نازولی نیازبینا کنه منداس ته وای خداو صورت اخلاص کی راضی کنه الله الصمد تو سمانه کوي الله بے نیاز دی چې بے نیاز دین نیازبین رغه واخې مطلب دی کنه الله بے نیاز او بلا زمو په محاوره کې پښتو کې نیازبین چاته وای ها نیازبین نیازبین خذویته نو دا لازمه دا خو غلط او یا نیازبین سته وای چې کوم بچی روانی کنه او دا چې د پلان په وګو په سټو په سر خيجه کوزي یره دا جی خیر لګ نیازبین ده نو بیدا بدوي کنه نو ذو بالله ته سوی نوی وری دا الله نیازبین نه منه بیدا بده سوی ګړې وډې وای هغه الفاظ وای د قمراینا لفظ ده کنه سره دا شي الفاظ چې معنی او د شیر بوې تی راځي نو وقالو وې دې تخص الله او ني ولې ده الله ولدنایب دی وې ده الله نایب نه نه سبحان پاک ده الله د نایب نه نا یو جواب دویم بل له بلکې په اختیار د الله کی ما غصري په سما د جه آسمانونه کی ولا ارض اولاد د اسمنه کی دي برلن د چ سري د الله په اختیار کی دی. نو سمانه الله وي دا ټول زمان مملوک تي زمانه ایبان نه دی ای او دریم کولون دا ټول لو او الله تقان تو نه تابیدار واجيز زین او چاجيز شاو تابیدار شنو دا الله برابر څنګه سلورم بدیو سماواتي ولارځه بے مثال پیدا کوون کې الله د اسمانونو زموکو دے الله بے مثلو بینش نقشې او بے ماډله پیدا کول کې نو نای په غاړه چاره بګاری چاغه نقشو ته ضرورت او ماډلو ته ضرورت یو منسوبو ته ضرورت دا الله نقشو مقصود ته ضرورت نشته بدیع بے مثل پیدا کول غي مخ کې څنکشا مخ کې مثل ني نو چې الله داسې به مثل پیدا کول کې نایب ته ضرورت شو او درم پینزم وېدا قزا وکړه چې الله اراده وکي امرنده یو کار نو فینما به شکه یو کولوي له دې چې ته كون شا موجود شو نو فیکون موجود شي او كون فیکون کار کوي نو کم کمزات چې كون فیکون کار کوي هغه د نایبانو نازول وسو ضرورت او هغه د هي صدرانو څخه ضرورت پینځه جواب یې وکړل دیویت خد الله ولدا دا الله نائب نه زولیدي پینځه جواب یې او سبحانه دویم بللمافیس سماوات دریم کللوقانیتون سلورم بدیو سماوات پینځه میزا قضا امرن پینځه جواب دا پینځه جواب شو خدای پنځ نه دی چې باندې پنځ دی وی دا میشل په ریاس چې بهار دور کې د حق پرس خلاف پروپاګاندا کوي بدنامولي شي باطل پرس ديدا لپاره بدنامول کوي چې خلک اغترانیزدني شي او حق تيزدني او ټول عمر خلک پتیارو کې پاتش شي او القران مولابا چې اوله ول چارتا لا تقریر وکاو ناغ باوا متوي زما او ستا سمنس کې خلکو دیوالونه والد خلک حایل شي زما استاد پمنس تاسو پمنسکی پردی چوری دی. اغا دیوال ی دې دا پرواله دې چتا سماترانې زینشه او اغا دیوال د اعتراضات او پراپګاندو دې اعتراضونو پراپګاندې دې دوه دوان منی خیرات ن منی زکات ن منی نبی ن ولی ن منی په با دې باندې دی چ خلک بشاشي او مرانې زینش حق نه خبر نشي دا جوړ تاریخ دې نبی عليه السلام باندې مقدمه الزام را غوړو بخاری شریف کچاوېلی کنيوبه وي طلبه ولا موقع خاص ک نو التا روایت باقاعده راځي دوه تری زایا چې نبي عليه صلوات و سلام تبع صابی وي صابی صابی سمانا د پلانې کډینه پرخه ده دین والا او یو بو د واقع راځي د علی رضوان هو د نبي عليه السلام معجزه ده چې په یو سفر کې نبی عليه السلام دوه بو ضرورت او صحرا وا وبنوي معلومات یو کله وب کم زیدي وي نه ملایي علي رضوان ویلګو ورش شابه چرته دوه دراکو کا او دی قافلانا اسا علي رضوان وی زروان شوم پس ور لبان اتلم اتلم مخله و خزرالا چاري په خپل او خ باندې یو غټه مشکیزا راډا کړه خله او را روان لا ما دې تاسو کو وبکم ځېدي وی ماته وی چې دون اړې دي پلان کې دا و خروانه شو مودا دې را ورسېدم نن داوا دون اړې دي وبو نو دې لري پرتی دی. وی ما بس را روانه کړه مې خره را مې وځه نبی عليه السلام نه نبی عليه السلام ته چې دا حضرات وي بدون اړې دي خدای ووږي سريخه نبی عليه السلام یې والدې وګته والدې هم شریکو صحاب کرامي خزاريان دريان ګوري یریهی سویل نشي ټولو صحابه توريږي وغړي خره کوړه ګړي اړه کوي لوخیم د ټکې مشکیزیم د ټک وای ټولو صحابو وبوس کړي د سونه په او کړه لوخي او مشکیزه د ټک کړي خدا خز او بو کمی نشوي معجزہ و بیا نبی عليه السلام خو وسره تاسو خو کې کړه رولې دی لسه نو بچا کجوری چا پنیر او یو شی بل شي او کټ کټه ولو تڑ ورته مخ د کی غزا رخصته اګه چې کور ته را ده نو کور ولو ورته ولی د نا وخت کړه ویغه صابین نه سبی صابین نه hội نبی السلام ویغه صابې چې له هغه یې سارا کړو خو ایمان دغه شی بو واغشته ازمو بو کمیم او دونا خسر له بیره لدا شین امره کړل ناغه اغادیس کی مصابی له فدراغه د صابین نه اودارن مکی علاوه انهو سابيون سابید نه دقه یو الزام د وخت اثر ده جزو حق وي د سابید شا شای اسماعیل شهید چیکلا د ملک کی کار شروع او د الله د کتاب او د توي سنت بیان شروع نه پاغه باندې یو نوم کې خو او انګريز و کې ووابی او وابینو نا دا اول پښه شا اسماعیل شهید باندې خو شوي ده دو وعبی دا اونو حالکتا سو دی غیر مقلیدینو تا وعبیان واحدان نیدی غوری وعبیان خاہ وعبی نو مزلک دا دا شائصمین شہید دا دو بند علماء دے خاہ اوکا نا پنجاب کیو سم وعبیان چاہتا ہوئی دیو بندیانو تا نا بوی تبلیغیانو تا وابدن وابدن یو تای وابدن موگ دیو بندیانو تا تبلیغیانو تا پنجاب کی وابیانو تا دا اصل کې انګريز د دیوبندیانو باندې نامعلوم لپار دا دانه مخ لريخه متخصذ دیتو او بیانو اې دیو او بیان نه دي دی دغه غیر مقلدین واحد و بیان نو نو د اصل کې شایسمیل شهید او دا غت او دا خبره زسان نه نکم فتاوی رشیدی او ګوره مړه د خپل اکابیرین او فتاو ګوره فتاوی رشیدي کې رشید او مد ګنگوینه تپوس شویره ګره مولانا چې و ابي چاته وي وی پدی ملکونو کی وابی متبع سنت و حق پرستو تبیلی کی ذکر د در شای اسمهل شایی در قریب قریبو د در شای اسحاق شعگرد دی او شای اسحاق در شاوری اولاد خاندان شعگرد دی نو دیوباندیان خود در شای اسمهل شایید در فکر خلکو کنن نو ایبان ایدانو میخیو نو بیاد دیوبانو را موتم وابیانوی قاسم نانو تیو رشید ما دیکن گوی تب وابی بی. دا خروش ته بیا د دیوبند په نوم شو اول خو یو ته دیوبند وابی و نو تا وا چې القرآن ملا او ملال یې چې زو کله او دلته مې د قرآن در شروع کو خپل کلی کې ثوابه پنځپیر کې پنځپیر ثوابه کې او کله او دا پنځپیر نومه ډېر پخوانې ری او پنځپیر ورته ولې وی د پې خبر کې پنځپیران دي نا دي دلته دی. نه دي پنځپیران ته اشتګنه بینځه بابا غانی دا پنځپیر پیران او غردی پاغه پات کېدل چې جم نو پنځپیر کې او غردی پاغه پات کېدل څو وخت ته نو بیا دا شریف و راغلی نو دا انو وجه نه بس غزته پنځپیر وای ښا د خپل واځ خلکو ته بل بالا جوړه کړې ښا ناوی چې ستقل پنځپیر کر عالم نو دیوبند نو ما یو قران در شورو کو دته سنت مثلا می نور دا دیوبند علماو دغه زمانه دیوبند فارغ شوه ار ټول میرا غونکل روټه می ولا وکړه مليان میرا غونکل ورته مې چل چلدې مونږ دیوبان کې چې کم ایمان عقیدې زکړې راکنه رازې چې د ملک پښتونونو کې بیان کده پښتونان ډېر جهالت کې پرې تی دي نو را مليان ورته وي توڅ ګاره ځان لکار ګوري او شې اسماعیل شهید او تختاون او تاغبار مونږ بزې تور اسې بیاسه پکې وای را سره مونږ را ایرا ته وي د بیانو نو په توحید کې را سره مرګریس نو توحید هم سموده بیان کړ نو یې بیا مرغون کچل کړه توحید مسله خو سفروش و خوراځه او ځه سنت مسله بیان او رد بهیدت کو وی پدی کې را نټول شاتش یو غټ مولا دینو مینالم یې غرا توی سنگه د بهیدت رادو کوم په هیره اسقات کې را تا سلور نه میلاوی الهیسقات کې را تا سلور نه میلاوی غیرت بهیدت سنگو کوم بهیدت کوم خو بیا خو یې اسقات کې سلور نه ېما ورته تاسو یې مکوي زبې کوم ویرا کو ته وی چې تبه موږ کې وني چې تی کې خو زموږ لار باندې به مای چې تاسو به نشې کولې تاسو لو الله جب انیدر کړي مال راکړي د زبې ویم وی ویچ بدنام باندې کومه زبدنام مکه ویرا نه پاسې ده چې ما دا سنت مساله شروع کړو بدنامي شروع کړا رابانی نوم لگاوه وابه دې رابانی دانوم کېوه وابه دې وای خوارشوا نو چې ما به کمزې تقریر کوو نو په تقریر کې ما یې خلکو یو تا پوسدان کو دا الله پنوونو کیونو وهاب دي نو چا چاته وای یعنی الله والا نو دغه مونږ توابي زکه وای چې دا الله نوم سره وهاب دي نو دا غي نسبت مړه توابي وای نو دا راتوي چې تاسو الله والا یې وابي انی کنه یاره مونږ به مونږ وای و یو ځکه دا ثوابات چې څړې دي پنځپین نه دي خو مانکه یو مان کل ورته وای نو اغل تا دا مانکی شریب شیخان دی کنن موریدان دی وی اغل تخریر لطلیم وی تخریر لطلیم بایان میکاو نوی نو اغل یو مشر مولاو خوبیداتیو وی خلکو راتوی چه نور سوکسنی شویلی خدا دیروانده دی. وی مای چه بزم دادنه یاریگم او بلوی زمان سلگو ساس پاتشویلانده کتابونو کې کنن ابتده کتابونو ه میج نور مولانو سربگورو محدر اتو تک نیم صبح خوله دینو باز زکات ازاغه کیگم حیات درزی خوما ایزال لا برات سلا روخی وی لالام بجومات کی می تقریر کو دغه چی خلکو را پس خپل مولوی سے برا وسغه زور خلق ته چی بندکه و بیرا غلیدے حما ای چی بندکه و بیرا غلیدے شفاعت ن منی شفاعت ن منی دکی شو ویما و چی داوا مولوی سے برا ولی زما استاد ده مخیرا ولی ره ور يرد ایراب مای کین مای چې دا زما استادې مشرد دي چې زه غلط اویم <سلام> کنه بلکل به زما وری سه بوچري غلط اوي خو زه اوسو خبرې کوم یو لخمې مایراب کې کین چې کین نو به چې وګورایو خبره راک تم پوسان کوم دارا تو وای چې دی وای دا وابه لري کنه نو تاسو د پیر عبد الله صاد مریدانیا کني نه ټوله یو ویمایی چه ما تدا وابی زکا وی چې زیم خپل پیر منم کنانو تاس وابیانی کنی اتولوی مون وابیانیو مين مولی سیب وابی نیده مولی سیب ویزمیم زمیم مینو گورا دی پیر سیب نمانی وابی نیده وی بیا زدوی خبره ده ویمایی چې مولی سیب وی چه تا شفاعت نمانی شفاعت نمانی وی زا علکو ما او ما دیوبان نا علم کرو او بیا دیوبن نباخ پلو استادانو د دیوبنی او شاخو ا دره بولن شهر ہندوستان کېو شهر بولن شهر ورتوی بولن شهر کې د دیوبنی او مدرسہ نو استادانو راتوی ته التلاړ شا مدرس شا نو د استادانو په حکم دوتری کله مل ته درس تدریسو کو نالته می تنخا و غشته وونه می جمع کړي وونه ما راشه پدی به حجوکم نو چرالم نو دی موری سی بلا راغره دی استاد سی بلا دا تامه مولوی صاحب دنه پیسې را سره دی حج لزم دی دا پارا چې د نبی علی السلام روزي تاسو ته زير شمو قیامت کې را له شفاعاتو کی نستا وادو وادو و و نو تاسو خوه غلا ما ته وې کینه پارم وادوک واده زان لو وادوک الکه وادوک جنوسه ربیہ ګوره نو اذا حج لتم چې شفاعت قیامت می قیامت کې پیغمبر کی اتره ته مکف خداده میه نه مناله ولالم حج میوک مای چې پیغمبر می شفاعت قیامت کیو کې نو دا راته چ موری صاحب شفاعت نه کزن منم خلکو دی دینه مړي وې سره می هغه کو هی پیرا موریانو چې ز اوس باندې په بل نوم بدل نام کو هی مای زبد نام یې کې هغه له دتا چلو ښه وې بیا مشوره وکړه چې سچې لو کو د وابی په نوخه مون خراب کړو راتوي وابی مونږه مزه کې مجبور کې مونږه وابیایم حنو سنوم بې وی پنچ پیر به وته وایو اسی مده پنچ پیر ده کنا نو پنچ پیر هو کنا پنچ ده ندانم خلقو بار خو نه پیجن کله خو پیجن ده ک بار خلقو نه پیجن نو چې پنچ خلق پیر خلقو کې دا سبب بلا سبل سه شی وی پنچ پیر ده نو الحمدلله هم ختم خلق پوه شوشه نه کدا خود توحید سنت او قران بیان اسی دا خبري اول موږ دا و پنچ پیر خود کلی لري خو بل اتا ارکان اسلام سودی پینځه پنچ پیره ارکان اسلام د څوک مانی دا رنګ روزه سومزه تاسو کوي پد پینځه پینځه موزه څو مانی او دارن فاتحه کې څو صفات د الله بیان شي او دلته د شرک را د الله کای چی دی ته خد الله ولا دا دا الله نائب او نازل له څو جوابو بس پدغه راته پنچ پیره هه وایو کو باغیره تا وه ها قران مدریسه سلور سلور پینځه الدانمه قران ویلې پنج پیر کې مې ویل ډېر زينه کې مې ویل نو, نو پدارنګ کو سوکرته پنج پیر وي خو خبرم پنج پیر کې سده پنج پیر سبق چاته سوک نه خي التا نه شیخ الله خو او نه شیخ طيب صاحب دا خي د قران خلق ته خي او د توييب سنت مسله چې کوم د دیوبند اکابرینو مشنه خو فرق دا دي چې چا دا مسلې په ټیکړې او نه پټې نو مسله فرق او چاچی پٹ اکننائی پزان دیو بندن که خوچ سوکی بایانوی دا دیو بنده نا عجیبه خبره ازا الٹی ہے گنگا یہاں چل رہی ہے سوکچی دا دیو بنده خدمت کئی او د دیو بند میشن جنی یا دیو بنده نی عجیبه دا نبارحال پینس جواب آلاؤ وقال اللزین لا یعلمونا لو لا یکل من الله او تاتین آیا دا اوام شبہا او دا غی جواب و هغه شو بعده منکرین او پرې رسالت داوا چې مونږه ستاره رسالت به منلېو خوستا په دې رسالت او حقانیت دې مونږ سره الله پاک خبريو کی وې چوٹی مو وړي با وڑخلو غټي خبره الله دې ستاپه رسالت مونږ سره خبرې سم مطلب الله دې راتوي چې صاحبانو لزمہ پیغمبر دی وی معنی ہا وی اللہ دی ستا په نبوت مون سره خبري دا غي جواب الله پاک غي دا بادشاہ دا طریقني چې یو قانون نافذ کی ناغري بیا کور پکور ڈور ٹو ڈور سکئي بادشاہ جي گرجي او خلق ته دي ور دبي چاله د پلان کی تاریخ نه پلان کې قانون او پلان کې اډیننس من کې نافذ شو بلکې برن اعلانو کې بس ځان خبرو دغرن قرآن الله اعلان کړی دی قرآن را دې ګلیدي د کی ویری دی زمان پیغمبر دی بس ور. کور کور ته نشي ګرځیدي شریعت وبویله قاعده زمو پیغمبر دی الله دېستا په پیغمبره ونبوت مونږ سره خبري وکي الله وي ما خبري کړی دی قرآن مې را دې کړی وکال کسان لا علمونه چې نه پويږي پدین پدین نه پويږي یا نه پويږي پا مرتبه دا اللہ و دا اللہ دا رسول نسوی لولا یکل من اللہ و لی خبری نکی اللہ منصر پخپلا پخپلا دستا په حقانیت خبری او تا تینا آیا او ولی راتل نکی اللہ منتا آیا په موجزه بانده سا پا پیغمبره دی موجزه و خی جواب کزاری کم دارنگی جواب کذالک هم دا رنګی قال الذین بیواکسانو من قبلم چې د دینه مخکیو مېسله قالین په شان دا د دی په اخوانو دا سي خبرې کړې وي اخوانو بموي دا الله دی او دا الله دی او دا الله نازولې الله دې منتزانو خې دغه سید دی یو شان شوی د په تیراز کې ای کول دین یا پس دا وینات کې هم زدیا دی انو او تفصیلی جواب دی الله د ستا نبوت خبري کوي او الله وکړي مې نه الله خبري کړې دي دا قران د الله خبري نه دي ٹھیک نه الله د پیغمبر په صداقت باندې د الله کلام دا خبری دی خبري دي قد بینل آیات یقینا مو واضح کوه یا تون بیانوي یا تون ل قومه دا قوم د پاره یو قینون چې یقین ساتي قران مې بیان کړې دي دا قران زما خبري دی او دا د پیغمبر د نبوت دلیل دیګه څنګه چې ان ارسلنا قبل حق د قران کې له حق را لګې قرآن کې له وی دا, دا الله خبري ده دزنه اوس ته سړي نبی عليه السلام ته داو د رسالت د وو شوبات جوابو کو نو اوس داو د رسالت وروما ان به شک موږ پیغمبر ارسلنا کا هر کلا چې د اعتراضات جوابو نو شو او ست لمند اعتراض نا پاکد نو ثابت شوه چت پیغمبري این نا بشک ارسلنا کا را لېګلې ته بالحق په حقا په حقا پیغمبر حقنا مراد یا قران دی مونږ ترالېګلې بالحق په قران سره یا بالحق په قانون د حق حق قانون چې دنیا کې اعلان افش بشیرن زیر ور كون کې او نذیرو يرون کې زیر ور كون کې او يرون کې چې سره بورکه سوک چې دا حق قرانومای او سوک چې ونه مانیل نذیر يرون کې جهنم یې زير ولا توسرو او تا نه به تاسو نه شي نه صاحب جهنم مبارد جهنم یانو کې څه دا چې کله خپل دعوت پیش کړ تا ما سره بيان کړ قران دې پيش کو او سوک ميني نه مني دا د دوی خوخه خدا دا تپوس تاسو نه کیږي چې داواله دې خرګ ټول جهنم ته لاړ دي دا ستا کار دعوت او تبلیغ او بیانو او شو منی منی دا د وکار نه الله کوشش دی پوشا ستا ذمہ داری بیان دی نه خلق جنت تبوتو جہنم نه بچکول پوشو کنه نه دا خبره چې مونږه بدر ټول څوک چې جنم ته زیږی ته پوس به کیږي دا خبره صحیح نه آ تا نه به پوس د دعوت او د دین دا بیان نکول کی او چې سم رستا واستې غمره دای په تاسو نور جهنم ته یا جنت ته ځی دې تاسو نشئ پیغمبر ننشتنه ولن طرز عن کل یهود و لن نصارا تنبیه دا نبی علی سلام ته دمنه د اتباع د اهلی هوا ها ارګه پیغمبر ته پیغمبر یې حق نو خیال کاوه چرته د یهود و نصارو تعبیداریونه کې نو پیغمبر چرته تعبیداری کړي خدا خطاب د کسم د کنای نه سمانه الله پیغمبر تا وی او اوریې امت تا پښتانه وی وی لورې تا ته وېموینګورې ته وورګن واقعیا نه ځکه کی کنه ځړېینګور ته چې اورول کینو خو शकې لورتا وی نو داغره الله پاکي نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب کوي خو مقصد څه وی امت تورولي 6 پام کવાય چرتا دے یہود و نصارا او تبے داریو نکے دلا کتاب او پیغمبر قران او سنت راغ نو د قران او سنت مقابله کی چرتا دے یہود و نصارو د دین او د عقیده او د عمل پابند نشی ولن ترضا هرگز برازینی شیان کل یہودستانه یہود ولن نصارا نیشیان حتا تردی پر تر تبع ملتهم چت تبے داریو کی ددی دا د دین دا یہود و نصارا دا نہ پله ګړو خبر نو څوفر چې ګوره دیندا غنی اختیار کړي څه مطلب کته یو خبره د دې معنی چې زه یې را دیبه خوشاله کوم دا به زمونږ د سیاسي لیډرانو سره ډېر خپي سګي شکل صورت دا وی, وی جوړ کلین شو بینډ شټ وغیرہ نخري پخري ادا حرکت سګنات د يهودو نصارو جوړ کی ولی چهرا وی وی چا ادم مونږ سره نيز دی الله واي په دې دنه خوشاليږي یاره خوشالي چې پورا دی کافر کی او تا پورا کافر کول غواړي وایو خبرو ودو درو نه خوشاليږي نو پورا کافر کېدل تا غواړي نو غواړي کنه نو دا لګیم ممن حتا تتبع ملت او تر دې چې تا کې ته دې د دی پورا دین باقیده کې وګوره باقیده کې تا وداري مګوي ايقیدل شیر کرا نو چا ته شیر کو کې لن ترزان کلي يهود او نصارا حتا تتبع شرکه او که کنه نبی علیہ السلام نوې دي لعن الله اليهود و النصارى يتخذون قبور الانبياء مساجدا اليهود و نصارى ده الله لانت کی د امبیو قبرونه سجداګا جوړ کړی و نو باقي له کې دا, دا تعبیر دی اوس مسلمان را پاسی. او اواغه د نبی ولی قبرنا سجداګا جوړی زی سجده و تللې گئی حاجت روا مشکل کوشه غنی نو دا د يهود سراقي د کتابي دی نو دارن بود و باش رهن سهن اخلاق و کردار که ده یهود و نصارو تابیداری مکر ننصبا ده مسلمان ده غا حل دن شکل صورتی ده یهود و ده ناس تا ده یهود ده حرکات سکاناتی ده یهود و دی چال چلنه ده یهود ده غم خادیه تور طریقه ده یهود و ده قل ورده پیغمبر انا الله بې شکه هدايت دا الله هو ول هو د هدايت ته هدايت خدا ديني اسلام نه ولې نه تبع او کشرت تبیداریو کې اوا هم د دې د قایشات بعد اللذیپه ساقنه جا کمن العلم شرعه تا تلم علم نو مراد قران قران راغیو دا غي به وجود ته بیا هم د يهودو نصارو تبعیداری کې دای اقیاد د عملی او کلچر تهذیب خپلې نو مالکنا و ایتالنا من الله الا الله من ولیین صوب بچونکو ولا نذیرو نو سو کیمداجی الله نه یسبنی شبچکو الذین اتینا الملکتاب دوز دلیل نقلیله دالی کتابونا د نبی علی السلام او د قران په صداقت چوغورا د پیغمبر صداقت خو ثابت شو لشتین والے او د الله توحیدم ثابت شو او د اړې زمن کې د قران صداقت هم ثابت شو نو دا قران د پیغمبر د توحید حق دی په دې نقلی نقلي دلیل وره د زرو کتابونو موليان هغه بدیګواجی هغه بدی پوی دی هغه د دې کوي ورکي چې دا قران حق دی د پیغمبر او توحید حق دی الزینا کسان اته نامل کتاب چې ورکړل ورتم علم د کتاب اته دا یو فرق یاد ساته قران کی راضی یو آتینا الكتاب, الكتاب, او مل کتاب یو اوتول کتاب او یو اهل الكتاب نو پک فرق اهل الكتاب چی راشی ده عام نه خوب بد او دواړو ته شامل ده خمولیانو بد مولیان او اوتول کتاب چی راشی دا مجولہ صیغه اوتول کتاب دا ناکار مولیا غلط او آتینا آتینا آتینامุล کتاب دا چرایشینو دا حق پرستو ملیاں نو دوي صحیح ملیاں مدد تا هغه صحیح ملیاں یاري الزینا کسان آتینامุล کتابا چور کړې د ورته موږ علم د کتاب حق پرست ملیاں دی یتلو نه هو او دا کتاب دا قران حق تلاوتی ہی. حق او مناسب لستل دا دی کتاب څنګه چی د دې کتاب د لستلو حق دی هغه دا کتاب لولي هغه سی لولی. او ایمانم پھر اوڑی ولائک ادا کسانیو منو به ایمان لریپدی کتاب حق تلاوت دا قرآن سده اخ پلا سورت سواد کے رازی خواه سورت سواد انتیس آیان کتابنا ننزلناوی لیکا مبارکن لیت دبر و آیاتی ہی ولیت تذکر اولو لالباب دا حق, حق تلاوتی ده کتاب میرا لے گئے دا خیر او برکت نه دا کتاب خ حق سره وی حق ادا دے چلی دبر آیاتي د دې پاتونو کې سوج او فکر وکړې شي نو یو الالموت دبورې دویم وریا تذکر اولل الباب او کمن خلق د دینه نسیت قبول کې عمل کې دی را وړي دا دوه خبرې یو د قران معنا مقصد باندي پویا او دویم دا الله پري کتاب د پوینه باد بیا عمل کول نو دا دو خبره حق تلاوتیه دي نو قران حق دا. او دغه خبره مفسرین هم کړي ده تفسير قرطبي وي يتلونه حق تلاوتیه ايتتبو نا حق اتبایہی د دې قران تابیداری کوي څنګه چې د دې حق ده تابعداري د قران د ستا ایمان کيده ویله دا ایمان کيده خپلای څತೆ شر کوله دا هیڅ شر کوی څته حلال ویله دا هیڅ حلال وي څته حرام ویلې دا هیڅ حرام وي ولای کدا کسان یومنونه به ایمان لري په قران یا په دی نبی او توحید او مې کفرو سوق جنګور کیږي په دې ولای کدا کسانو مول خاصرونو دي تاواني اندي یا بني اسرائيل بس دا بني اسرائيلو باب او دا بني اسرائيلو تاریخ ختمي نشر هم په یا بني اسرائيل کړي وا او ختمي په دلتا یا بنی اسرائیل کی سی ختمیش اوس رستو د بنو اسماعیلو تذکره شروع کی وایځه بتلای ابراهیم ربهو د نبی علی السلام نو دلتا داغوی چونکه اغا تاریخ د بنی اسرائیلو ختمای چې کم شروع وګت کرکوټونه او خل داوی خباسونه او خل داوی ناکرده او خل به په پیغمبري ترازونه او خل نو سکی څ نو اخر کې بیا وې زمړی د چې شیوی شیوی راځه او مولیانو يهوودو دوبو واسه بمات کی بیا بلربانه نام احسانو کی یا بنی اسرائیل اے اولاد د يعقوب عليه السلام اوس کروګات کې نعمتې نعمت زو نعمتونه ضمانلتي هغه نام تعالی کوم چې کړي میو پتاس واني بهشک زده چیم فضل تو کوم ور کړي میو علالمین په ټولو خلقو د خپل زماني د ترغیب اوس تخفيف او ترہیب او وتقوی رېګه کني نوته کویرګیو منده او رزن لا تذی چې بدلونی شي ورکولې نفس نیو نه نفس ان نفس ان دبل نفس نشه یو یو دبل پزی سني شي ورکولې بل منی اخلاص ورولې ولا يقبل منا هو نه بقبول کړی شي ددنه عادلون سډاله رښتفت ورتن فونه به فائدہ دی نفس مشرک ته شفاعتون شفاعت ورامی ان سرون نو بد سر امداد وکړي شي واجب تعالی ابراهیم ربو بکلماتن فتمهن د ديزروس شان او عظمت د ابراهیم علی السلام بیانایي خدای ابراهیم علی السلام دا شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شجرې نسب د پاره د نبی علیه السلام شجرې نسب کي دا غ درېمه خبره د نبی علیه السلام د رسالت متعلقوې دری خبری کئ یو نه اعتراضات و جوابونه او شو دروست او راضی دوی مې سپارک درېم صداقت د رسول ان ارسلنا کبیل حق او درم شجرینه صد د نبی علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام اولاد کړو دا, دا غوړه دوا ده نوېمنه نو د دې زنه د ابراهیم علیه السلام تذکرې د لپاره شروع کړې چې د ابراهیم علیه السلام اولاد کړې ابراهیم علیه سلام یې نې کړې او دا غوړه دوا الله قبول کړل دا, دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل الله دنیا ته ډیر علیګلې ده نو, نو د ابراهیم علیه السلام یې عزت اول بیانې بس دېنه د بنی ختم شو د بنی اسماعیل شروع و یزید تعالی هغه وخت چې امتحان وکړ ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې ربو خپل رب به کلماتین پيوسو حکمونو به کلمات سو حکمونه به زریو راوي کلمات نه مراد مجاهدی یوسو مجاهدی سو مجاهدی فتمهن پس پورک راغله ابراهیم علی السلام د الله حکمونه پورکړل خا قران کې راځي سورې نجم کې کنا و إبراهيم الذي وفى او دا کليمه دي دا حکمې پوره کليمهات نو سموراد دي بعضو مفسرین و دا ویلي چې دا غلص خبره د فطرت دي چې حدیث کې راځي لز شينا عاشرتو من الفطره لز شينا د فطرت نه دي لز د إبراهيم عليه السلام په دین کې زمون زمو په دین کې ملي دا فطرت وی بریټونه غستل زيره نه فو زيره بغل وختلري کول نکونه کونه کټ کول داران د ماشوم ختنه کول داران مز مزه واستین شاو خله او پوزه کینه او داس کی وبا چون وغيرها وغه وی دا مال کدا امتحانات دا خلنان سوا د پینزل سم سره کمزورې مسلمانې کای کنه کای اساني خبري دا وارثو کولیش فیک د چې عشرتم من الفطره وی د پخترت قانون د ابراهيم عليه السلام په دين کې دي او د ابراهيم عليه السلام په دين کې او زمون دین ته را منتقل شو خو لیکن امتحانات جدا شي نه دي امتحانات شي بيزاوي مجاهديدي او ابن عباس رضي الله عنه وي دغه امتحانات تیڅه قران ذکر کړی دي زید ته صرف زر زر وایم ځان سره نوٹ کې یو <تصفح> مجاهدو امتحان کلمات چې تاسو سو سووره کنه قران نن چا ولک داه مجاهدې ویما له خبره خار څوک و یو د پلارو د قوم مقابله کول داغه ته خبره او پلارو قوم بادشاه خپلار خل... قوم خلاف ده او د مسئله بیان مقابله کوي سورته بر... انعام په 74 آیات کې برابر نور سورتهونو کې مشت دویم د بادشاه سره مقابله او مناظره ا... دام گرانه خبره وا بقره 258 کی برائش <تصفح> نو در روانول اودای خدایان ماتول دلویو امتحان انبیاء کی برائش 57 آیات نو سالورم په توحید باندې اور تو غرزول سوره صفات 97 عنكبوت 74 نو پنزم ملک خستل هجرت کول صفات 99 شپغمیا خپل بال بچ ورکوت بچ او خذا با مکب یابان کې پرخستل د مکه په صحراو بیابان کې د الله په حکم پرخستل سورته ابراهیم کې براش سینتی آیات نو اخری وم د الله په حکم خپل بچې الالو لیا بچي ذبح ته تیارېدل سوافات کې براشي 102 آیات د غړي بس د امتحاناتو مړه کلمات اگران کارونه دي کني دخو په دیوال الله امام توړ واي زي تعالی ابراهيم ربو اول چې امتيحانو کې ابراهيم عليه السلام باندې خپل رب ب کلمات به يو کارونو فتمه هون به يو سو مجاهدون هغه پورا قال الله ورته وي چتاخو امتيحات امتحانات سر تو رسولي د دې په بدلاو احساس کې اني جایلو کا زګرزوم تاله الناس د خلکو د پاره اماما پيشو مقتدا د خلکو دا پاره پېښو موختداي څنګه پېښو موختدا یو عام مفسرین وای چې پېښو موقددا ابراهيم عليه السلام الله څنګه جوړو دا مجاهدې امتحانات چې پاس کړ کنه نو پیغمبري خو مخ کې نه و خوده نبوت سره سره یې ورابل سوړ کړل اه امامت امامت وې سو وې د خلکو د ټولو قومونو پېښوا شو یوهود ابراهيم عليه السلام منی احترامه کوي عيسایانه کوي مسلمانا نه کوي تر دي چې د هندستاني اندوانې مخې هندستان کې باقاعده د اندوانو په خدایانو کې د ابراهيم عليه السلام په نوم باندې خپل خدای دی دا وایي نو هر دین ولر عادت د احترام او تقدس خیال ساتي لغه محمد شن يهودم خپل معزز غني عيسايا نه خپل معزز غني مسلمانان نه گنی. اولی اولي غني وکد ابراهيم عليه السلام نه دو سلسله ته چریده بنی اسرائيل هم د ابراهيم عليه السلام اولاد دي بنو اسماعيلم د ابراهيم عليه السلام اولاد د ابراهيم عليه السلام دو زمانو نه دا دو سلسله جاری شوه دي د اسحاق عليه السلام زوی يعقوب عليه السلام دينه بني اسرائيل پخالو شو او د يعقوب له دا, دا ابراهيم عليه السلام بل زوی اسماعيل السلام هغه نه نبي عليه السلام په سلسله کې شو دا دو سلسله دي د نبي عليه السلام سلا سلسله بنو دي او دا بن اس حق عليه السلامه غ سلسله بنوي اسرائيل نو غ را وې مخ په مشرګني نو دا غ امامت خدا موفسرین وای او یو خبره سیندي سپ کوي نو هغه ډېر انقلابی خبره ګران ادا خوې انقلابی ده سیندي سپ پرې خبره لاړ ډېر خپوې کړې او دا رنګ دا خبره شاوري علماء کوي رحم الله خدا شاوري علماء با کتابونو باندې با پهدون کې او خشاره ملا نو بله سنددی د د شاوری الله په کتابونو سانو پوهې که نه نو د مخکې نو ب الله سدي کتابونه وله او بیا د شاوری الله په کتابونو پوول خشاره د شاوری الله د کتابونو مولانا نو بید الله سند سر او سدی سرمون استستازانانو ک راشي د شورخورآ الله د دو استستاانې یوی مولانا حسین علی دی دویم مولانا بیداللہ سندی دی دوالا استازانی دو قرآن دوالا دیوبانا کابیرینو <تصفح> نو سندی سیب او خبر کئی او گودای کتل غوارینو آقا با بیا چرتا دو سندی سیب کتابونو کیو دو شاوی اللہ سیب ما مخ که پده یو مضمون لیکلیو ملتی حنیفیت او ملتی حنیفیت اور ولی اللہی اور سندی نکتے نظر چی ملتی حنیفیت ستویری کی حال 15 پینزش پک رسالوں چاپ شو خبر لندہ دا دخا لگم پے پویوم تاو کوین کوئین قلابی خبر دلکل بمشری صدروشی چاو لکا امامت سمانا اللہ والا ورکا اصل کے سونا انبیاء علیہ السلام چرا غلی داادم عليه السلام نو والا تر ابراهيم عليه السلام پورې دا وخت پورې دا د انبياله مو سلام دا سلسله چې وا او د دې دعوت او پیغام چې نو د قومي سره بنده قومي سره نوح عليه السلام تقریر کړي يا قوم خل هود عليه السلام يا قوم صالح عليه السلام يا قوم بس د دې انبياله مو سلام نبوت قومي ستہ پوریو او علاقائی ستہ پوریو ابراہیم علیہ السلام دا لا پامبیو کې پیرانې پیغمبر دے چیتہ مشن حوالے شو نو د قومي ستې سرا سرا بینو لقوامی ستې والا کار د دنیا کې لومبه پیغمبر دد کار د قومي ستې سرا سرا بینو لقوامی د دې دا ذمہ داری داوا چستا دعوت بسیرب د قوم پسه تني ته به دا خپل مشنه دعوت د دا الله حواله شي ملت حنیفیت ابراهيمي دا په ټول عالم خوره او نافز کای دا پہلنی پیغمبر دا وجه را چتا سو تر دی وخت پوره ایس پیغمبر د بادشاہ سرا تکر ناخلی هغه شته نشته اودا پہلنی پیغمبر د چ بادشاہ سره ټکر نمرود سره مقابله کوي کنه دا قوم سره لګی دی باچه بادشاہ سره لګی او باچه سره مقابله دا د بین الاقوامی قانون خبري قانون چیلنج کولی نبی ابراهيم عليه السلام د باچه دربار ته ذکر اسې دره ولی دغه میشن بین الاقوامی او عالمیو نو دغه زینا د انبیو مشن عالمی او بین الاقوامی شو د دې سیمه د زکه تر دا وخت پورې انبياله مو سلام صرف د عقيدي محنت کا دا او د عبادت او او ابراهيم عليه السلام اولنه پیغمبر ده چې د دنیا مخ کې په دنیا کې د عقيدي د شرک سراسره د عقيدي د شرک سراسره د قانون شرک شروع شو شوی دا مخکینو د قانون شرک شروع نمرود یو بادشاہ چې هغه د الله د قانون مقابله کې خود ساختا خپل کفري قانون جوړ کړ نو ابراهيم عليه السلام د قوم د عقیده مسلو او کله ول ته قانون چیلنج کړه دا کفري قانون نو څوک چې قانون چلنج کوي نو د انقلابی کاری او دا بین الاقوامی کار اتخزن د وجره چې د باچه دربار ته شي ها بیا الله پاک دا وکړل چې دا, دا بین الاقوامی کارو دلته باچه سره چلنج نو بیا اوس عالم کې خورول غواړي نو الله ورته وي یو به دې بوزیاغه شام فلسطین کې ویکینې عیسا الالسلام یې تلکېنو او فلسطین او شام داسې زو داسې ځای اردن وغیرته علاقہ دا داسې زو چې دې خواته عرب کنټرول کېدل او بل طرف ته یورپ په بارډر باندې لګې درو دنیا دنیا مانځل او بلې دې خواته اسماعیل الالسلام راوس نو مکه کې کېنو او مکه د دین بل مرکزونه هغه بل مرکزسته بیت المقدس اودلتا بیت الله داځوی دی دا پڑھاوس دا بینولقو میشن عام کولو دعوت عام کولو لپاره او درم کسی سو ورواره لوط علیہ السلام هغه یو بل طرف ته بوته هغه ته کینم انی مهاجرون اله رب بنو علیہ السلام موصل روان شو نو ورواره التبوت او دغه عالمیو بینولقو می تحریک شو نو اول اول کی دا به نو لقوانین میشن بني اسرائيلو تاوالش چې تاسو به دین سره سره د قانون خبرم کاوه نو دی واجب بني اسرائيلو کې نو انبيیا سره سره پیغمبران د نوو سره سره باچیانم داود دا له سليمان عليه السلام موسی له بچیانم نو حکومت او سیاست دغه وخت نه څه شو سیاست او حکومت او دین د ابراهيم عليه السلام په وخت کې یو شو نو دا شروع شو خوب ان اسرائیل کینه اهلی و رستنونو کې ناوینه خلافت او نبوت فاتحونو بنو اسماعیل او تعالی ش نو نبی عليه السلام را نو نبی عليه السلام هغه ملت حنیفیت ملت حنیفیت مو سپېجه هم د اخیری اسلام د قانون او بیناله قانونیکا نو نبی عليه السلام شروع نو نبی عليه السلام د اوله ورځې نه د اخیری سره د قانون خبره شروع چی مدینہ کیوں نشوا مکہ کې نو مدینہ تے اجراتو کو نو مدینه کې رات لو سر نبی علیہ السلام اسلامی ریاست قائم کر اوہ ریاست نے ٹول دنیا کانٹرول کرا دا مدینہ نا او داغن نه بعد شروع شروع شروع او دولس خلافہ او چلے <تصفح> برحال او داغن بی اموے چو روستمم خلیفہ راجی او عیسیٰ علیہ السلام براجی نو بیا بدا زوان پا او روج مانے بدلی گی. و بہرحال بینوا الاقامت د ابراهيم عليه السلام په دعوت کې نور خما لند لند ساده پښتو کې مې وی کنا تفصیل ګورنه نو مخ کې دار سالانه او غ مخ کې میاش غالبا رسالت توید او سنت کې مضمونو او سعید کې نه بیا کت شي تفصیل دغه د امامت خه وای زی تعالی ابراهيم ربو کله چې امتحان کو په ابراهيم عليه السلام باندې خپل رب به کلمات په یو سو پوره کړدا ځکه الله ورته ویني به شي کده چې ام جای تا خلکو د پاره امامو پښو موختدا دک پښو موختدا هغه بینولو قوامي کاری ورته واړه مجاهدې ډیره قالا ویو ابراهيم عليه السلام مېن زوريته او زماده اولاد نه امامانو ګرځه سمانه الله دا کمه امامات چې مار راکه بینولو قوامیت نو دا زم ما اولاد لمور کی الله وي ورکو خوشرط مله الو یا لالا یا د نبوت او د ایما مات از ظالمین ګورنګارتا سولم د تمه معنا د ګورنګار سمانه ستاب چوکبا هم دغه سیمامانو نه بیان ګرځوم د بین لوقوانی کار به کوي نو نو مایه په اولاد کی څوک چبین لوقانی کار کړه موسی علی السلام داوود علی السلام سليمان علی السلام عیسی علی السلام نو مایه خلقو بني اسرائيل چې د بن لوقمن ملت حنیفیت کار وکړ او بیا درښتونو داله دوځینه دا پاتشو نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو شرط اول اوله یا نالو عهد الظالمي زما داواده د دا نبوت محمد با ګناګار او تنریسي سمانه اشاره شو وی اسمت د نبی تا چې پیغام څوک پیغم... چې ګناګاری نو پیغمبر بار با نهي دلیل شو پدې <تصفح> چې پیغمبر ګناګار نوی قرطبی د ابن عباس نن نقل کای وی احدی النبوہ او وی او کلمن کانا ظالمان لم یکن نبیا سو کوم چګون غاری نه پیغمبر نه او دا مفسرین وی دا دلیل پدې چانبیاله مسالم سری اغه معصوم د ګونان ای دلیل په اسمت د انبیاء بس